Surah li sabri wa yasihil amri wa ahlin uqadatamil lisan wa huqawli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamthana illaka enten alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahin alihin azim Allahumma faqinna fiqhim wa kha'alayna fituhan arifin Wajah amalana kalicat liwajhikal kareem, Rabbna zilna ilma nafi'ah, Orzukna fahman syahihah, Ya Rabbna alamin. Qol al muncin furaheemahu Allah taala, Wna taala bi alamih wa Kedua puluh lima ha? Ha. Kedua puluh empat Daripada tujuh puluh tujuh Cawangan iman dia. Memelihara Akal lidah Jaga akal lidah Memelihara Jaga Daripada berkata-kata yang jahat, berkata-kata yang jahat. Tak jelas apa tu jahat? Ada itu, tau pici as itu, tau marbutoh, ha, hafsa. Berkata akan lidah daripada berkata-kata. Jadi berkata perkataan akan perkataan yang jahat, perkataan yang jahat. Perkataan yang dapat uh, Yang berdosa dengan dia Maksudnya itu Itu Maksudnya itu yang jahat Jadi kalau kita kecek perkataan tu Hasinkan dosa kepada kita Itu dikatakan jahat Walaupun manusia nampak perkataan itu mulut Kadang-kadang kita Orang-orang suka, orang -orang suka Perkataan itu Cuma boleh kecek Melihat di hati kumpulan tu orang-orang itu, okay, itu saja hak tak molek belaka bila kata ayat e, tu jadi pakat suka pakat puji itu tak ada kiyakan kiyah jahat-jahat ni kiyah di sisi syarak syarak kata jahat-jahat mana perkata itu e, kena ukur dengan hukum syarak syarak kata tak molek berdasar dengan perkata itu e, berdasar kare sebab mengumpat kita ada umpat ama-ama oh baka uji ha, dia tu ama ha, kau tak jahat di sisi manusia tapi jahat di sisi Allah maka kiyah jahat-jahat ni jahat di sisi syarak sebab tu kita kata yang jahat Yang, yang berdosa dengan dia Itu ha, berkata Kena jaga lidah tu Dan yang keji Atau pada yang jahat Yang keji ni teruk pada yang jahat lagi hak keji, Yang keji dia penjahat juga Tapi teruk lagi Yang keji ni berkait dengan Kean-peg, -ah kean-peg -ah Cepat benda fahsyat Cakap bak zina Kecek masa Allah um, Hak ni lah Hak berkat, berkat, berkat dengan benda fahsyat Hak keji-keji Kecep kemaluwe Haa, dia kecep benda macam tu Kecep buat benda dalam kain Haa, dia kecep orang tu Haa, orang tu tak boleh, orang tu masuk lagi keji Keji di sisi syarat <tuh> Maka orang tu dah juga kalau kita kecep Maka di situ Kena jaga lidah kita daripada benda tu Haa, ni jadi akhir-akhir okay, okay. Kecep sama-sama pun jadi biasa dengan benda tu Mulut pun jadi jadi kebiasaan eh, tak rasa benda tu keji tak Mula-mula saya keji juga Tapi lama-lama ah tak rasa keji lah mang <tipun> sebut malam tu Mula-mula sebut bu saja. Tiba-tiba <tipun> hubung Ambil hubung Ambil hujung kau Bu, bu ke apa Macam-macam <tipun> ah, Mula-mula -macam, eh? tak rasa sebut mula malu keji Tapi lama-lama tak keji Boleh sebut penuh mula ah, Kedua puluh lima Cemburu yang puji, yang puji pada syarat, yang dipuji. Cemburu, cemburu, cemburu hati. Cemburu ni sifat hati? Masa Arab panggil ghairah Ghairah tu cemburu. Ah, tu siapa panggil heng? Nae, eh? heng, heng, huang, heng. Ini lah tu dia siapa cemburu. Maka cemburu ada dua jenis. Ada cemburu yang dipuji, ada cemburu yang dicelok. Cemburu molek buat ada. Ha tengok dia tercemburu hati yang puji yang dipuji pada syarak. Ha tu tak apa. Cemburu habatin syarak puji syarak agak cara anggap kata benda tu benda baik. Ha, tu. tengok tu. Cemburu ke mana? Cemburu pada tempat roibah. Ha ni tempat roibah, ni tempat yang dipuji. Tempat yang dipuji oleh syaraklah. Ha. Cemburu pada tempat roibah. Apa dia tempat raibah Yakni Pada tempat yang disyokkan ha, tu raibah Pada tempat yang disyok Apa maksud situ Tulis itu Yang disyok tu Yakni uh, Cebu pada ketika Ragu-ragu hati Bahawa terjatuh dalam perkara yang ditegah oleh Allah Taala seperti melihat akan isterinya Bersukasernak Dengan Lelaki Yang Ajinabi Bersukasernak dengan lelaki yang Ajinabi Haa, itu dia Habis Hamakohok tu, tu masuk dalam cenggu yang baik bini dia dok bilik tu tiba-tiba nampak lelaki-lelaki masuk dalam bilik eh orang luar ni bukan orang pore masuk dia ha itu kita timur syok dah apa masuk buat apa Ya bukan orang kenal bukan orang-orang hok -orang kenal bukan waris bukan kaum kerabat tiba-tiba masuk dalam bilik tu ha tu bagi pada tempat ruibah tempat yang syok maka tempat yang syok begitu kita cemu tu molek Cemu ke mana? Hei, eh, tak nah, eh, apa? Tuk kecep ya? ni hati ni Hei, lep luar, lep luar, lep luar apa yang tu? tu cemu lagu tu comel Cemu comel Ataupun kita kata, dalam bilik tu Kita pun ada juga Maka waktu tu lelaki ajar Nabi, itu, isteri kita dah ada Tiba-tiba dia duduk suku khabar, -khabar laki-laki itu masuk kecep Duduk kecep Kau ada kecep apa lagi? Wah, oh, nampak oi, eh? Nampak masuk kaki ni on lap, wey. Ha, takut-takut nak takut, masuk gol lain pula. Player. Lalu tu cemuwu kita. Ha nak masuk kakilah. Mana mau masuk ngolain. Lalu cemuwu. Eh, kau ni. Eh, Meloni. Mak. Ya. Ha wei dah. Ha. Lah, lah. Eh, ibat-ibat. Tu. Mai ha, cemuwu lagu tu, hok tu dibat. Adapun cemuwu hok ha, bukan tempat sok mana bini kita dak situ. Laki-laki tu dak situ. Kita cemuwu. Oi, ni dah ho ini. Jaw sikit. Kau wei tu situ, hang ni Masing-masing kerja. Ah, nok ya sikit. Hok tu tu cemu pada tempat Raibah, hok tu dicela. Cemu apa punya sikor jahat doa. Tak leh kan? Ataupun kau wei ni masuk gi itu yo. Gi gi tanya pasal sikit sini ni, ni kat mana. Ataupun masallah pijak atau Allah bangai sikit ya. Ha ha. Tengok. Ya. Cemu udah. Hang tu pergi tempat Raibah. Tempat Raibah. Mac kita, Mac kita masalah, ada anak-anak macam ibu tu dah. Kan? Ya, Mac ni tak ada, dah, ayah tak ada, dah lama tu Tiba-tiba, ada lelaki-lelaki masuk, nak itulah Harapan ni masuk, nak tengok, masa, nak kian nikahnya dengan Mac kita Kita cemuru, asal malah nak pergi Mac kita duduk orang lain Asal dengan kita je, asal nak pergi lelaki-lelaki Lalu tu, cemuru Mac ibu Kenapa oh, orang itu? Adel, apa-apa orang -apa, baru, Mak ni Kenapa orang itu? Tak leh tu cemuruh itu bukan dipuji dah Apa salah kalau mak kita nak nikah dengan orang lain? Hak buk, itu bukan dicelak oleh syarat Itu tak ada masalah Karena mak kita habis addah dah Habis addah Kalau dah lihat addah tak apa edah nak nampak mak itu dah kok lain ni Genol itu keluar, pakar lecu dah Tak nak habis addah lagi ni, pakar tak, tak keluar Oi, meh, meh no. Ah, tu tak apa. Hak tu firaibah saja bagi. yang dipuji oleh Sarah. Tengoklah cemburu. Ah, ha, bening cemburu tok laki. Cemburu takut tok laki ada hak baru. Ah, ha, bukan cemburu yang baik. Cemburu tu tak molat. Ah, ha, cemburu pasal dia Latinah ni, masa mecap-mecap mari dah. Sampah kau. Oh, kita tak widong ba. Kenapa kita orang? Oh Allah oh, Allah oh, Allah oh, Allah oh, Pinggir oh. pecah, oh, semua pecah kelah Misalnya waktu tu tak nak Kena tengok, maka di sini masuk Syukabul Imam Kena cenguru yang dipuji pada syaraq Yang pada tempat roibah Yang pada tempat yang disyorkkan Kata dah, waktu tu kena tengok kadak air lah Tengok kadak air Haa uh, tu kata orang cenguru sangat-sangat ni Bahaya juga, bukan bahaya Nak masuk dekat tak boleh kaya dah, bini lah ya? Nak pergi terbaik daripada... Eh, tak boleh. Lepaskan lalu depan rumah pun, nak berdek. Oh, pengen dah lakon ni. Pergi, Ah, Haa, tu baru yang nak jangkak sikit. Saya rasa cemuru. Tak baik tu, tak leh, Tak cari, nak jangkak. Nak pergi padam kita tu lah. Kita pun jangkak dah. Tapi cari, nak jangkak skuadar kita. Kalau jangkak sangat-sangat, nak tu jadi nyanyi kita. Jadi kita berdua, jadi cemuru pula. Haa, betul. <coughs> habis itu maka yo kata ke ke ada pun hati pun sana kata ada pun yang dicela itu cemburu yang dicela itu apa Iaitu cemburu io ia, wal jauh sangat cemburu io ia, ia seorang cemburu sebab jahat senko nyo senkos okey ha okay. ni tak mu lelak kita minta lah, ni jahat senko jadi sengko ikut sen dah padahal. Tak nak sampai tahap shock lagi Tak nak sampai tahap Ragu-ragu uh, kata jatuh dalam Dalam berdosa lagi Tiba-tiba eh, pergi sengkau ikut sen dah Rasa hmm. Rauh lalu nak pergi kerik Kita rasa kata, nak pergi ke CV ni Masalah Huk ha, tu bukan tempat dia Huk tu sengkau jahat ni. Jahat sengko, Huk tu gitu di Huk tu tu di celok Haa, uh, dia celok Huk dipuji tu, ya, yang masuk dalam syu'ab iman Haa, uh, bercemuru eh tu habis <coughs> Tengok anak kita, masalah Haa, oh, cemuru, nak no, tengok anak Anak duk main, duk main fake Tak ma, cemuru dah, macam Kenapa ni, anak tak di ngaji, siapa itu Haa, uh, musah cemuru, cemuru tu malak Mula-mula kalau main fake cara dia lama-mula kali Dia teker, nak ketikkan sang dia ha, Tak apa-apa, ni nampak cat ni Malam-malam satu ke dua, tak mesti dua lagi ni Haa tu mulai cemuru tu, Cemuru tu mulai tu. Cemuru anak Haa tu habis tu Kedua lapan Kedua kedu, puluh enam Kedua puluh enam Meninggalkan berkata-kata Meninggalkan berkata-kata dan berbuat, meninggah berkata dan meninggah berbuat daripada tiap-tiap barang yang tiada memberi fendel. Jadi ya, tu berdua lah. Meninggalkan berkata daripada tiap-tiap barang tiap, tiap perkataan yang tiada memberi fendel satu, dan meninggalkan berbuat daripada tiap-tiap perbuatan yang tiada memberi fendel. Anggapnya ha, di dua kita tinggal kita tak melakukan perkataan tak kata perkataan eh, yang tak memberi faedah tak maksud tak memberi faedah lepas dari dulu tidak memberi habuan balasan di akhirat tak ada pala di akhirat tu tidak memberi faedah bagi kita ah kece kece benda tu haram benda haram benda haram kecek tak dak boleh tak ada kalau kita kecek eh kasi tadi ah kasi apa Kasih dengan apa? lawu po. Kau tu tak ada dosa. Tapi kalau tilih kepada habuan dan pala, itu eh, tak boleh pala boleh. Kalau tu tinggal tu tak ada lebih baik. Tak cecek banyak pun tak apa. Ni saja nak tanya. Eh, tu beli ke mana? Ba? Pakat tamzik si ada ha. tu, Pastu, wapo lo? Oh. Eh. Oh. Apa beli apa ke lo? Oh. Oh. Apa Aku nak tanya apa banyak sangat tak ada apa hal-hal mana. Tu macam apa ekor. Besar doh ah. Dikira ke kecek hak tu saja 50 minit 10 minit. tanya sudahlah ayat nak beli di mana aku nak beli tip. Ha tak ada apa? Tak ada. Ni. Ha itu. Wak Dia tanzik molek dak? Ha tu aja. Hmm hendak pulang molemo. Tak apa lagi, aku ada harum Tiba-tiba saham kata harum hmm, Entah ya di tua tu hmm, Kedekut Aku minta buang ni Haa, habang-habang pagi, masa melompat Melompat kepada pada mungu dah Tak ada, dia molek mula dah, dia larak Dia kata Oh tak ada, dia tu, masa lebih hebat tu Haa, dua, kudekut Lepasai Oh tak apa, dia mula-mula cuman Haa, tu Dia kata itu mula-mula mula pada benda harum Tapi itu berakhir-akhir jadi benda harum Dengan sendiri Baik tertinggal Lalu dah Bukit dia Bukit suruh dia semata Tanya berapa tak jawab Itu satu masalah pula <laughs> yeah. Lalu saya itu Tanya lah sepatutnya mana? Tanya lah sepatutnya Ini Lalu dia Supaya lalu tunggu kayu <laughs> <tuh>, tak ada ada boleh berarti tak ada juga ya kena tengok ke kadar tepat dia pula ha tu dah tapi yang penting benda tu kalau tak ada pedah sangat cek dulu ada pedah banyak ke tak ada ha ada ahli kita tu ada harga ahli tu minyak dah tu pom minyak kereta dah tu ha, kalau kita pula, kita pak orang ada berharga ya, ya, dia tak rugi minyak apa ni sebab tu kalau kecet benda tak ada pedah jadi jadi parah ahli yo parah habis itu maka ya kata ke 27 tak apalah waktu tu lepak-lepak berhampiran yang kadang-kadang ada setengah masuk atas setengah yang la syubah ni ke masuk benda ni bercampur dengan sesuatu tu kan kadang dia terjaring tu kadang-kadang kadang-kadang setengah-setengah syubah tu dia terasing pribadi dia ada setengah syubah dia ada berhubung satu syubah lagi gitulah Kedua puluh tujuh Taqwallah Haa, hak ni nampak umum ni ha, Umum lagi lah Kalau kira Baga bagai-bagai semua dah, takwa lah Takwa lah Takwa Allah Bertakwa kepada Allah Haa, Tuhan ni maklum dah Maklum makna dia Ada pun buat tu tak maklum lagi Perbuatan Tuhan tu berhajat kepada usaha Banyak lagi Taqwallah apa iaitu Taqwallah tu Kau dulu Kita punya ada taqwallah Tapi maksudnya kita nak buat Tingkat dia Tahap dia iaitu takwa tu yang terlebih tingginya bermula takwa yang terlebih tinggi sekali takwa kepada Allah yang terlebih tinggi pangkatnya sekali apa ialah meninggalkan syirik yang tertinggi sekali takwa yang paling tinggi tinggalkan syirik tinggalkan berkongsi dan bersekutu pada Allah Subhanahuwataala yang syirik kepada Allah Subhanahuwataala sama ada bentuk syirik Uh, hati atau syirik uh, zahir ibadat. Uh, tu syirik zahir kita sembah barang yang lain daripada Allah. Atau syirik yang dalam hati kita akidah bersetuju berbuat dari benda lain dapat memberi bekah juga bersama dengan Allah Subhanahuwataala misalnya. Tak leh hatu tinggal hatu. Bokek hatu ni tak akan dapat perampunan Tuhan kalau kita dok ada ni syirik. Innallaha la yaghfiru dzunuba inna Allah la yaghfiru ay yushraka wayakfiruma dunzalika liman yasha laipada tu tu hand sanggup rampung tapi masalah syirkah tu eta tak, tak ampun pun lah maka dia kata tinggalkan syirik kemudian lepas pada tu tahap yang kedua hak oh, sadih oh, paling tinggi sekali takwa iaitu meninggalkan syirik kemudian takwa yang peringkat kedua takwa peringkat kedua iaitu lah ke segala yakni meninggalkan segala dosa besar itu meninggalkan segala dosa besar Meninggalkan segala dosa besar Hak saat ni tak syirik dah Tapi tinggal dosa besar tu Kena kena tinggal Nak tahu kata dosa besar, apa dosa besar, Kena cik tadi tengok dia lah. kita ada kita Al-Kaba'ir tu kan Kitab Al-Kaba'ir tu Imam Az-Zahabi uh, Sebut uh, beberapa tujuh eh? puluh beri Dosa besar adalah tu Cuba kita baca banyak kata dosa besar Nak tahu bahawa kita boleh jaga Bunda tu tuh tu. bukan syirik tu pun dah satu dosa besar dah. Pak tu lah paling besar sekali dosa. Syirik kepada Allah Taala. Boleh dah. Ha uh, tu dia. Dia kata tinggalkan dosa besar. Masya-Allah. Allah. Hmm. <tuh> Allah. Hmm. Dosa besar ni tinggal dia kalau semata-mata tinggalkan Dia kena taubat pula dah untuk menyucikan diri. Ha uh, habis itu kemudian dosa kecil kemudian tahap yang ketiga paling takwa yang nombor tigonyo Tinggal meninggalkan dosa kecil tinggalkan dosa kecil dosa halus-halus dosa, dosa kecil dosa kecil ni kalau mengekalkan dia pun jadi besar lah lalu tu kena tinggal hut kecil-kecil ha tu banyak dosa kecil tengok kalau aku sekali tak selingguh dosa kecil dah ha, tengok sokmo ha tambung besar itulah apa lagi banyak perkara lagi dosa kecil dengar lagu dengar radio bukan dengar radio dengar lagu-lagu radio tak dak lah, ada proact dengar lagu-lagu hok melalaikan kita daripada Allah Taala tu gelo mm mm mm ha loso ge misalnya saya loso karabah jadilah kau tu Nah, yeah. datung ni oh. ada kong uh, apa lagi maruding ni laka tu cuti lah jadu. Ada. Am apa kita tinggal mendatuk dosa tiada mendengar dosa kecil tu kena tinggal, karena tinggal. Hmm, tak juga dah? Alhamdulillah. Hotting tak khabar ini. kata kata itu tamung, tamung, tamung, tamung habai pusu usah kemudian meninggalkan syubhah ah ni nombor 4 meninggalkan syubhah apa meninggalkan syubhah perkara yang kesamaran antara halal dan haram perkara yang kesamaran antara halal dan haram jadi tak tahu kata halal ke haram benda tu syubhah syubhah maka tinggal syubhah tu ni masalah bagi waraq protein dan syubhat. Ah, kebenda tingal syubhat, hok tu pun masuk dalam syu'ab iman ni ko. Masya-Allah lah. Tingal syubhat. Eh, Allah ke heran, boleh makan tak noh? A R E R E R ke? Sah ke? Aduh. Banyak karo ada dah syubhat banyak karo. Tok rumah kita bersih pun. Pada syubhat rumahnya. Ha, habis itu Alai, ha, aku nak keluar Nabi kata dal da, halalu bayyin, al halalubayyin wal haramubayyin bayyin wama bainahuma umurun mushtabiha la ya'lamuhunna kathirum minan nas. Faman ittaqash shubaha faqad nam, aw man waqa'a fish shubaha waqa'a fil haram. Qul hadha nabi sabut. Qallah punya kata, dal tu dia cerita dah. Qallah punya kata, dal tu cerita dah. Nabi wa ya'da. Tapi orang ada telah tu Eh ha, Musytabihat Maka manusia kebanyakan tak tahu Haa Nabi kata Maka tinggal orang tu lebih baik Tinggal syubahak ni dia makan warak Haa habis tu Tinggal syubahak Bukan ulama tu setengah ulama Setengah ulama mentakrifkan taqwa dengan benda ni Oh iya ok ok Orang lagi Orang mana Uh, Subha. Kemudian meninggalkan yang lebih daripada yang halal. Kemudian uh, meninggalkan, ini nama Pak. Oh, dua, Kemudian meninggalkan, ini bagai takwa juga nih. Kemudian meninggalkan yang lebih, meninggalkan perkara yang lebih benda yang fudul daripada yang halal. Dinamakan fudul, ha? Fudul halal. Ada fudrul halal Apa fudrul halal? Benda tu halal tapi lebih Bukan lebih maket ogek apa ada ha, Maksud benda halal dia apa tulis itu? Jadi perkara yang halal Perkara yang halal Tetapi lebih Daripada kodat cukup Lebih daripada kodat cukup Untuk diri Qadar cukup untuk diri Tu fudulul fudu halal Nasib makan sepinggir cukup dah Tambah dua Kuk dua tu fudulul fudu halal Atau dua cukup dah Bawa cukup dua Iaitu pura besar Pura besar Ia makan dua pinggir Maka cukup dah yang kedua Tapi tambah yang ketiga Tu fudulul fudu halal Kereta setih pada ada rumah. Berlegi mana-mana dah. Tak mahu setih pula. Ha tu fudulul halal. Mutu ada sebiji pada ada. Setih pada ada. Tak mahu beli lagi ha. Nampak rumah itu baik. Beli. Ha tu fudulul halal. Jalanlah kot tu. Ha tu kalau kita tinggal benda tu masuklah bagai takwa. Bukan ulama takrihkan takwa ni. Al-Taqwa tarkuma la baqsa bih hazran amma bihi baqsun. Ning fudul haranda terkuma labak sebi tinggal tak akan barang yang tak mengapa-ngapa dengan uh, padanya dengan sebab benda tu malabak sebi tidak mengapa dengan benda tu kalau kita kita kita makai yang kedua kenyang nasi tamu mulam loik kenyedah kenyedah bawa macam tu gua dah, cukup dah. Ha, ada nak tamu kali yang kedua apa hukum tak ada apa nak makai hukum halal tak ada apa labak sebi tapi kita tarku kita tarkumala ba'sib meninggalkan keadaan benda yang tak ada apa, -apa. sebab apa tinggal hazron amma bihi kerana nak mengingat dan berjaga daripada bahaya yang jadi <tid> nak jadi mengapa dengannya apa nak mengapa dengannya kita ni kalau kita makan pinggan yang kedua tentu tak bangun subuh cerak makan dia banyak berat tubuh lalu dah lalu tu tinggal pinggan kedua kerana takut tak jaga subuh itulah takwa Takut tinggal subuh tu Mabihi bakso Jadi rena-rena tu Kalau tinggal tu masalah Lalu tu tinggal bari tak ada masalah Takut ada masalah Tu orang tak Takwa Boleh berhairan Lalu dah Tinggal bari yang tak pu Apa uh, Apa Pak Sumik Pak sumik. sumik kata Pak Sumik Pak Sumik lah Bukit. Bukit Mago Dia uh, kata Tinggal bari yang tak pu Takut ada popo belum lagi dia masuk izzah dah. Ayat apa mana takwa? Apa mana takwa? Tu tu kita jawablah saya jawab apa oh, takwa ni pasal Ibtisarul Awam itu jadina bunnahwi jad al-karyo. Ah, okay takwa ni tinggal barang yang tak takut ada apa-apa. Tinggal barang tak apa, takut ada apa-apa. Tak apa, tu, tu makna uh, tarkumala basabi. Hazran Ammah bihi Baksana Takwa Kawan jiran kita tanai Pong Tegung Yang misal ya, Tanai Pong Tegung Lepas tu buah Tegung tu lebak lah Bila buah Tegung tu lebak 4, 5, 7, 10 Tiba-tiba jiran kita Kata kepada kata kita Eh, Mak nak amik amik Eh ni Water Kalau nak amik amik Nak amik Nak amik amik lah Tak apa Lepas Kita pun tak ada amik lagi Tak ada amik lagi Esok ke tu Tu tu tu Water tu ya amik lah Amik amik water room Daripada pound tu You amik jarang Tinggal lagi tujuh. Tapi tiap-tiap kali You amik je pesan kita Eh lah ni Water room banyak Tak apa Tak Kali yang ketiga uh, Hari yang ketiga Dia omek bulat Dua tiga Tinggal lagi Dua tiga empat eh? Tinggal tak banyak Dua tiga empat Fajiran kita kata Eh, mik lah Mik lah Tak apa Tak apa lagi kita. Masalah tu tak ada masalah Kalau dia kena Tapi kita tak tak lapar lagi Tak lapar lagi Buah terung tu Buah terung tu Lepas tu Akhirnya Kali yang keempat Dia omek tinggal Semua Sendiri tau botirung tu ada tinggal satu. Ha tu? Tapi kali ini saudara kita dia tak kata apa. Padahal dia sudah kata dah dulu belum 2 3 4 kali dia kata, lah tak kena minta lagi. Oh pakai mik je. Tak ya. nak minta pakai mik, pakai mik pakai mik. Dia kata Tapi kali keempat tinggal ada satu je. Ya. Tinggal sahaja Semua Tinggi. Kalau kita nak pakai hukum dulu Dia kata dah izin kita dah Dia izin kepada kita Sebab dia amik dah Kalau kita nak amik Boleh tak? Boleh Dia izin dah Tapi Ada so dah Satu lah Kita memikir Kalau kita amik pun tak tak apa ni Tapi Bila amik Takut you got ni Takut ikut tua dia Paling murid pula eh. Sebab dia tingasal dah Kalau banyak-banyak tak apa ini tinggal satu tau Lalu tu tak amik kerana tinggal ada takut ada popo, apa Padahal benar tak apa kalau amik Tapi takut ada apa-apa Itu pun sebagainya takwa Yang misal gitu kita pun kena fikir tu Buat sumit tu Buat sumit tu Wahad kaza'alah Maka orang ni pun maksud dalam takrih Takwa juga Kalau kita tengok Limit Hajin Abidin pun Ada setengah ulama kata gitulah Mana takwa dengan bari yang lebih daripada yang halal Kita ni kadang-kadang kenyit dah Dua pinggir Dari kopak Ngak-ngak-ngak Ngak-ngak-ngak Haktu fudul tu lah halal Dengan namanya ha, Dengan sebab fudul tu Masalah besarnya Sekurang-kurangnya Kiamat esok Lama dah hisap kita Walaupun dengan halal Tapi lama hisap Terus hisap Hisap benda tak nak berapa hari Tapi dengan sebab kita melakukan dia bawa dia di, kita lama hisap soalan depan kita masuk tu bawa kita lama masuk sirkum lama masuk sirkum ha, habis itu <coughs> ingatlah meninggalkan yang lebih daripada yang halal Bukan mak yang lebih mana orang makan lebih dah kita tak makan hot tu ha, tu nasi tu masih lebih dia makai lebih dah halal tapi kita tinggal bukanya maksud tinggal yang lebih hot tu ha, tinggal yang lebih food ulu lah halal ni dulul halal Semua tengok kereta ada resmi daripada pada nak pergi sano kuasa kuasa gila kereta no, pas gila kereta ni beli dua tiga 4 tak ada guna apa le ya. tu ya wak ka hon ni ya tapi hok tu tu fuldulul halal hatu tu hok tu tinggal le bye tinggal le bye bye hmm mari cerita kemudian dia kata meninggalkan masya-Allah meninggalkan ini takwa ahli Allah takwa wali Allah takwa alillah ni tahap ni padahal di sisi ahli syariat ni takwa benar ni masuk dekat tahap yang terakhir tapi di sisi ahli ni takwa mereka ni Yang bersatu ni tinggalkan masih allah takwa mereka ialah meninggalkan masih allah meninggalkan barang yang selain daripada Allah Taala hati sentiasa bersibuk dengan Allah Taala a bersibuk dengan Tuhan tak <tuh ada dah lah terkumasi والله ni takwa takwa ahli sahab takwa ahli syariat ni am intisal al amr ni izin wahyu tu mm apa bosok kata tu lah, lah uh, takwa bagi ahli sahab terkumasi والله ya Tinggal yang lain daripada Allah Subhanahu Kedua-lapan Kedua-puluh lapan Dia kata, apa? Kedua-lapan Syu'abul Imah, Qona'ah Apa Qona'ah? Qona'ah Qona'ah ni ke apa? Bukit Qona'ah Bukit Qona'ah Qona'ah qona ah, qona ah ni ke apa? Dia kata, memadakan Memadakan Apa memadakan? Merasa cukup Barang yang ada pada tangannya memado jadi ini. memerasa cukup mencukupi dan merasa cukup memerasa padoh memerasa pador terpadoh tangan kita padera jadi padeh asa padoh terpadoh kayak terpadeh apa Apadai. padera tu padera uh, eh terpadoh terpada pador memado kan terperasa cukup barang yang barang yang ada pada tangannya perkara yang ada pada tangannya মানে perkara yang Allah beri kepadanya tu ya barang yang ada pada tangannya মানে barang yang Allah beri kepada kepadanya walaupun tak dalam tangan Maksud dalam milik dia benda satu cukup dah ah barang tu hewi dia tu rasa cukup dah, ha, dah padahlah ha, ah. ah tu tu qanaah qanaah tu hewi ni lima kena enam sisingi kalos biji ada lah ada esok pula ha huh. nasi daging ikan kurin sekok padahlah padahlah hari ni boleh lima kok keje-keje dah 10 kok ya padahlah padahlah apa tu qonaah qonaah tu payah juga tu sebab tidak ada sifat ni kau jadi melobo manusia Tu pagi, kelik malam, kebek pagi, kelik malam, sebab siang hari tak ada siapa nih. Ni. Oh, Kalau tak boleh pawhok nok, tak uti kijau git. Okay? Padahal tak apa dah boleh, boleh hari ni tak kan awi boleh lima atau kau, lima atau geni masalah, atau sibuk geni, <laughs> ataupun kita kata kijau, nak boleh sibuk sibuk kau, sibuk si bak ya, yeah? kita kata tiba-tiba. Kalau boleh 1 200 pun dak apa boleh makan dah tapi dak tak cukup lagi No nak tambah ha tu tak qanaah Qanaah, khat nin Nabi kata, "Alaikum bil qanaah fa innal qana'ata malul Nabi kata, "Alaikum bil qanaah, lazim atas kamu dengan sifat qanaah." Kerano qanaah itulah harta yang tak berhabis-habisan. Kalau kita boleh sifat qanaah sa, so kita boleh harta yang tak habis-habis. Ha -habis. Tapi kalau tidak ada sifat konak ah, Huk tu Kita akan dapat hukum yang Yang not lagi Pertama-tama lagi Itu suara bayang Itu habis Maksud tak memadun dengan apa yang ada Pocay nasing titun mi Pocay nasing titun dai Sia lah tau Sebab apa ya Pocay nasing titun mi Pocay nasing titun dai kita puhati Dan bariha kita ada Lepas tu uh, Apa Rasa uh, cukup dengan bariha dapat Rasa puhati dengan bariha kita ada Itu masukkan Tu ke Imam Syafi'i ni kata apa Syafi'i kata adalah hmm, Apa dia uh, Apa dia Kata Imam Syafi'i? Apa nama Apa hmm, apa dia bagi ulama apa az apa dia ulama apa dia hmm apa kata imam Syafiq ni tu oh, asal sebenarnya awak mana tak lagi <laughs> lama dah tinggal apa ajak depa anak dia lagi apa hmm Ulamai Al- Faqhra wa Al-Qa'na'安 Tak mohon Al- Faqhra wa Al-Qa'na' A- A- A- A- Tamari Al- DNA nukleik ayo. Titik nombor. Mari bila. Kalau gerak kuning di, kan dia. Az Az. Masya-Allah. Az yanu. Tak apa. Rồi. Ingat akhir kajian al wal qanaah war ridha bihima ama ha, itu sikit <laughs> war wal qanaah war ridha bihima azyani yang paling ani ke simbol aula yang <laughs> yang paling berhias sekali bagi seorang ulama yang paling menjadi hiasan bagi seorang ulama perkara yang paling jadi hiasan bagi ulama ulama ni kalau ada benda ni jadi comel kalau dah ulama yang paling hias sekali bagi ulama Apa? Al-Faqru Kefakiran duduk, duduk kat ayam Fakir Wal-Qona'atu Dan bersifat Qona'an ah. Wal-Ridha bihima Dan redha dengan kedua-dua sifat Ulama kalau ada dua sifat tu Imam Syafi'i kata Orang tu akan nampak hebat Dan akan dapat perhiasan yang besar Tengok pak yang pak hebat, ada guru Kalau ulama yang duduk dengan seni Duduk dengan kaya, kaya turun tiga pak Pak hebat Duduk lekadai sukar, mahligai istana Tak hebat ulama Kulama pakai mutu buruk Naik mutu Naik mutu apa? Asi buruk Atau naik mutu uh, Honda 70 Tak ada mampu. Oh waktu juga tapi kalau kau ajak dia pakai dia bagi dia ngajak ulama ni akan nampak dia dah kehabte dia yang ngajak apa-apa pun apa -apa, masuk lop kena zahid kena redha dengan apa yang ada kena zahid kena itu ini itu ini Setiap tiap berkata yang mengajar tu masuklah hati dah kenapa kenapa kajian kena gitu kalau dia rumah 2, 3, 4 lapis Banyak nak ngajar Zahid oh. Kita ni kena duduk di rumah Buruk-buruk je dah Yang duduk jadi longboard Atau dunia sangat Gini-gini Lepas -gini. tu orang tengok dia, oh, dia Bakaian manusia tu Akan nak tiru ulama pasal tu pulak Tengok oh. Rumah dia juga 4 pun nak buat tak <laughs> Jadi tu pulak jadi contoh pulak Untuk manusia gila ke dunia Apa tak ingat dah kata dia tu dah lain lagi, ha, tu hmm, habis itu, kedelapan kena yang memade barang yang ada pada tangannya, kena penting lah, Kedua, kedua puluh sembilan, dua puluh sembilan warok, ha, warok Apa warok? Yaitu warok tu meninggalkan barang <coughs> yang ada pada pada barang tu syubhat ada syubhat ada kesamaran antara halal dan haram tinggal bagi hok ada padanya syubhat ah ha, tok ore bila hok syubhat lagi tinggal hok haram tu aula lagi dia tinggal padah kalau hok syubhat ni hok i halal ke haram ke tu yat tinggal dah maka hok haram tu tak meneng gecek dah hok tu aula lagi tinggal ni mula lagi huk. Kalau semata-mata meninggalkan benda haram Tak panggil warak lagi Tak panggil warak lagi Tak panggil warak yang tinggal benda syubah Benda yang tak jelas kata haram kehalang Kita tak kira Eh boleh maka ada duit ni eh Eh jadi reboh kudok ni eh Siap takut pun eh. belum maka ada duit ni Eh eh kena kira dulu Eh nampak demo kata bukan reboh Kira ni Eh, benar-benar aku duduk dengan Eh, ha Tak jadi Tak tinggal dulu, tinggal jangan duk amik benda tu, tu Benda cuba, cuba hak dah tu ha. Takut ni gomo api ni lakar tu tak ada dengan kita Nampak kuning-kuning pun ai. Yang di kata, nah, Before, kuning -kuning, also, no, yang dia kata mak Itu nak kata hitin lah Kita nampak kuning-kuning kita semah belakar Nak gomong belakar Eh, mak kata hit mak kata hit sok okay. kek senik takut kena ketahi beluk kat ke ular beluk kat ular beluk kat ular kalau ular tak boleh makan kalau beluk boleh makan eh sama so, makan okay. takut kena ke ular siap kita gitu Ni makan apa ha? tak apa lah apa mudah-mudah eh -mudah oido ana <gulau>, mudah-mudah eh kalau barang tu beli ih eh, halal ke harin. halal ke haram ni Nampak osang Walak ni Jebo-jebo pun Supo dengan ni Tapi ya Nampak aku Arab Tu lesek Arab Eh Eh Arab ada ni Tak sum Arab ni Nak minum bedoh Arab Ni mari di Arab ni Eh Dengar pula tu Oh Mari di Itali Tapi aku Arab ada Eh Nampak osang Walak ni oh, nah, nah, Alak like Alak Orang tu buka warak tu uh, Buka warak tu Tau mana kat tu Dua Syubahak Eh orang Melayu jual Orang Islam jual ni Tak kira benda orang Takpoh Tu pun Dua Syubahak lagi Orang Melayu kita kat omit ikut sale juga Lok kat rumah tu Omit di sihir juga Ni tengok Nampak orang Melayu jual, jual Nak no, beli semata rumah Lok Cing Lok Cing jual dari kedai uh, Lok Cing Orang naih jual tak apa Cuba kita tengok di jabeh je Amik mana Jabeh je tu Wapu jabeh saja, Yang ada tepek halal Orang jual je nak utang ke je Kita nak orang naih jual Nak beli lah kau Meksi Oh Tak kira cuba Masya Allah Dalam sewin tu kalau sewin kita kata Sewin apa Farmhound tu Dia ya tak akan amik halal ni lagi dah Farmhouse itu benar nyato-nyato kata yang gunamnya Abi, Nyata ada kata yang gunamnya Abi. Dan tuwe farmhouse sendiri roti farmhouse di rumah, tuwe tu sendiri dia tak tu, uh, tak mitok halal kepada pihak saya Islam di di, di di di di di di Dia tak mitok daripada pihak kerajaan mitok halal kepada pihak agama Islam. Dia tak mitok kan? Dia tahu kata dia tak lepas ya cak? Dia tak dia tahu kata dia tak lepas, halal tu dia tak lepas. Tiba-tiba, dia jual dia sewin Oh, kita juga makan Oh, nak kita Eh, mula-mula Eh, hal halal-halal kedak tu tengoklah ada halal tak Tak ada, Mek tu Tak ada, Mek Tapi, kacem, Mek ke-papi Tak apa, Mek tu tak apa Mek, boleh Nyalak tu kot Kira makan kot kau okay, nah, tak ada halal nah lah. Halal rumah kita ni lebih Halal halal di Thailand tu Lebih kualiti lagi Daripada setengah-setengah halal lagi Arab Bukit Arab ke banyak ke tu, You aktifkan halal tu lagi Kenapa? You cek semua di rumah Pihak kerajaan Pihak pekerjaan tu You cure semua Belah ni beritahu, halang, tak Halal tak halal pun dah Tapi you lebih tepat lagi Oh cure halal tu Nak boleh halal sesuatu bukan Senin Dia mencheck lebih sebab tu wai-wai, mama dah dah halang Sebab tu kira-kira-kira tu Ni kira-kira amanah Minta-kira wai Mama Amanah daripada jauh tu Mereka lagi lah Lebih baik Tu jelah lalu juga cuba hat kita tinggal lah lebih baik Mereka lagi banyak lagi Sekejap lah, ingat lagi Tu habis ni, maka tu kira tak eh? Maka ulama dia bahar lah Chubahak ni halan ke haram? Halan ke haram? Halan ke haram? Sehingga ulama kata Chubahak ni masuk dari benda haram Kerana Nabi kata waman man waqa'afi syubahak Wa qa'afil haram Haa Berdasar dengan hadith yang pada tu. Sehingga kata Ayyubahak ni mudah halan Kerana Nabi kata Karro'i yar'ahawl al-hima Berartinya Adik tu tak sampaikan ke lagi kepada tahap haram yang misal dengan orang yang memelihara kemalungan kambing yang peruh Di dekat kawasan yang ditenggung Maka tak dapatkan tahap terakhir lagi Maka setengah ulamak itu Yang mutamatnya Benda syubahak ni tak halangan tak haram Ada kesalahan itu Thank you Habis Itu ha, dinamakan warak Bukan warak orang yang monyok. Tak kecek pun warak Duk dia Ada apa? Sedap hmm? hmm? yeah. Bagaimana dia? Yeah. Tak perah <laughs> Duk dia tak kecek dengan orang Tak tegak orang Duk senyap cara dia Bukan warak ha, tu Mungkin tak ada warak Cuma pasal orang melaju kita je Duk tak rin tak rin sendiri Duk daubik sendiri Warak orang bentuk besi tu Kena duduk Senyap Tak kecek dengan orang Duk tengok orang tak ada ni duk dia Duk orang tak ada uh, Bukan maksud gitu Warak-warak tinggal cuba Tengah syubahat ha tu habis itu <coughs> Habis Maka sini uh, Kena warak juga tu dan Meninggalkan barang yang ada padanya syubahat Kesamaan, kekeliruan Antara halom dan haram dan halal. Kalau ia, ia apa katak Sebab bawa bosik warak tu gelar Namun bosik warak tu kiri tu Dia ya tinggal semua benda syubahat Sehingga patuh hukum kalau kita tanya masalah yang bawah ni, masalah ni boleh hendak Saya ni, masuk masalah ni nak ke mana? Masjid rumah ni gini, gini kawal Ni duduk di Tak jelas Kita ni ambil rekoman siap dah Ada-da rekoman Hal itu nak dengar takat suara yaw Tua-tua dah ni Lepas tu, duduk dalam semenit dua menit Ya ambil tangannya tu tolong rokomed duk dekat saya. Ya tak. Mulanya kita lepas okay, okay, ya, tak ada depan dia. Okey-okey tolong kita tepi tahu lah. Eh ya kata tak tahu juga apa tu. Tapi ni pendapat nampak kebabau dia ni tapi tak lewat atibah eh. Tak lewat atibah buat sebagai hukum tapi memang nampak persen ni. Ah. Hmm. Kita suruh ayat namasa Allah Apa tu dah Tapi nampak gini Situ nyata Eh tu kubah ni Masya Allah ha, Masya Allah sungguh. Jadi dia tak Dia tak seger Lagi kalau benda tak jelas Akannya tinggal lah, Benda tu Dalainnya tolak Rokom air tu dekat kita So Allah kata suruh kita katuk Rokom air tu Jangan dia rokom lagi Kalau benda tu Dia tak jelas Dia tak akan keluar Tengok tu nyata Boleh tirulah sifat tu bu sepak guru Allah yarhamlah ni ngah. Abu Said Warak, Abu Said Warak. Bapak Abdul Rashid, ha, Warisid. Abdul Rashid, Rashid. Warak gelaran dia. habis. Tok guru pun Warak tapi dia tu sangat Warak lagi, lebih mengelau Warak dia. habis itu, maka kata dia <tuh> Ketiga puluh Ketiga puluh Iman ia Seorang tu iman Membenar hati Akan Allah Yang benar hati Akan Allah Ta'ala Caya kepada Allah Apa makna iman Akan Allah Yakni ni Dengan tauhid Bagi wahda niatnya Eh beli malam Belik tu Wahda Allah Tauhid tu wahdaniyat dah Asuh pun tauhid dah Mengasuhkan dengan tauhid bagi wahdaniyatnya Wahdaniyat Allah Ta'ala <tuk> Kesimpulannya gitu ya sini Dengan tauhid tu tulis sikit Dengan tauhid jap ni Hati kita aktiqat Hati kita Aktiqat Bahawa sonyuh Hati kita aktiqat Bahawa sonyuh Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala itu asal pada zatnya Dan sifatnya Dan af'annya Tidak ada berkongsi baginya Tidak ada berkongsi baginya Dan tidak ada yang Dan tidak ada yang Sepanding sebanding Dan serupa dengan nyur. tu ya Etikot kita maksud Tidak ada yang Sepanding dan serupa dengan Allah Ta'ala tu kita Beriman, mengasalkan dengan Tauhid bagi wahdaniat Allah Hati kita etikot, kata Zat Tuhan pun asal, sifatnya pun asal Af'an dia, perbuatan dia pun Tunggal gitu. Tidak ada berkongsi pada segala benda yang tersebut tadi Dan tidak ada yang sebanding dan serupa dengan Allah Ta'ala Lain saya akan mencari isyai ha, Itu, itu makna Mengasarkan dengan Tauhid Bagi wahda niatnya, wahda dari Allah Ta'ala Mengasar tu, tak lho Dengan hatinya, hati seseorang Mengasar dengan hati, bukan dengan mulut Dengan hati dia Hati yang etikot semacam tu Boleh Ha mengasal dengan hatinya hati seseorang tu. Hati kita ayat dikot gitu. Ke 30 asal <guloh> Okey dulu, dulu kecil kita dah. Lorning ke, ke 31. Ah e, tu mengasa dulu-dulu tu, nunggu seseorang dulu, dulu, dulu gitulah. Ke 30 asa. Ah. E, hmm. Lorning 20, 21. Dua puluh satu, dua puluh dua Tak apa, tak tukar Kalau bahasa siapa tukar Yisip et Takut tukar jadi yisip ced Takut yisip neng Kalau bila jauh-jauh Lagi-lagi itu lah Yisip et Takut jadi yip ced Takut orang dengar silat jadi yisip ced Kena tukar dengan orang yisip neng Yisip so Sam sip neng Sam sip neng Nak tukar tu yineng-nyeng gitu Takut jadi semarai Kalau dekat-dekat tak apa lah kalau jauh tu Takut dia yip ced Jep, ni la, maka kalau bilen la ni betul la, kalau bilen jauh, je sikit neng, yeah, tu bilangan pasal siel lah tu, bilangan, bilangan, jauh ya gitu. Mak, kau ni bersama lah, ya kata uh, apa, 30 puluh asal, eh, Ketiga puluh asa Ketiga puluh satu Percaya ia seseorang Percaya teguh hati Beriman Percaya dengan sifat Allah Ta'ala Percaya dengan sifat tu eh? Percaya dengan sifat Allah Ta'ala Sama ada sifat subutiah ke Atau salbiah ke Tak percaya Yang kata ni umumkan semua sifat Sama ada sifat subutiah. Atau salbiah Apa subuti, apa salbi Sini maksudlah ini Tulis sikit betul subutiah ya. Maksud dengan sifat subutiah ya. Maksud dengan sifat subutiah ya. Di sini Ialah Tiap-tiap sifat Yang menyatakan kesempurnaan dan kemuliaan Allah taala dan kemuliaan Allah taala dikatakan sifat dikatakan sifat zaman wal kama sifat zaman atau sifat kama seperti pudera Irodat Ilmu Ila akhiri Seperti pudera Irodat Ilmu Sampai akhir Itu sifat subutiah, Sifat yang uh, Apa dia Yang diisbatkan padanya Akan kesepenaan dan kemuliaan Tuhan Bila kita dengar sifat tu Itu menunjuk dan menyata kata Zat Tuhan Maha Mulia Zat dia pun mulia Sifat dia berkesempernaan Itu ha, sifat jama, atau sifat kaman Itu ha, sifat subutiyah Atau salbiah Salbiah ni apa? Tulis itu Dikandaki dengan sifat salbiah Dikandaki Dengan sifat salbiah Ialah Sifat-sifat yang Terhasil Nafi Barang yang Tidak layak Dan perkara Kekurangan Pada Allah Ta'ala Seperti Mukhalafatuhu lil hawadis Mukhalafatuhu lil hawadis Qiyamuhu bin nafsir Habis itu Ilah akhir. Jadi terbagi dua lah kalau kita sebutian asal Maksud di sini asal bia, sifat yang bila sebut sifat itu adalah sifat yang menyatakan kemuliaan dan kebesaran dan kesempurnaan Tuhan. Supaya kata Allah taklah pasoh, Allah Ta'ala uh, bertakandaw, Allah Ta'ala ada maha mengtahui, Allah Ta'ala sama pasoh kalau maha kalam. Maka sifat itu dikatakan sifat subutiah, Kerana menyatakan kesempurnaan dan kemuliaan zat Tuhan. Mausub dia. Adapun sifat sifat salbia sifat yang sama juga cuma sifat ni bila kita sebut adalah hasinkan kita nafi barang yang tidak sesuai dan tidak layak dengan Allah Taala barang yang menjadi kekurangan dengan Allah Taala misalnya sifat mukhalafah. apa mukhalafah? tak sama benda baru itu hasil kita nafikan persamaan Tuhan dengan benda baru bila kata uh, apa kata kiamu binnafsi Allah Ta'ala ada dengan cara dirinya. Itu hasil kita menafikan berhajat Tuhan kepada yang menjadi. Bagaimana? Maka tu dikatakan sifat salbiah. tu lebih kurang lah. Salbiah. Oh, kita dah bahas dengan dulu dengan ni Ini pun lebih kurang. Adapun subutiyah tu umum sikit. Bukan subutiyah dengan maknanya sungguh. Apa yang terdengar di dalam uh, usulud din. Kita ingat subutiyah tu ni dua. Subutiyah, salbiah. Subutiyah, salbiah. Dua benda Ala kuliah segala sifat kesempurnaan Tuhan kita percaya benda tu. Kita beriman bahawa Allah bahawa Allah Taala tu ada baginya segala sifat kesempurnaan dan sifat kemuliaan. Ha tu. Boleh. Habis cerita. Percaya dengan sifat Allah yang sama ada sifat subutiah atau salbiah. Habis. Ketiga puluh dua kita iman dengan qada dan qadar. Satu. Ha, Ketiga puluh dua kita iman kita percaya dengan kodok dan percaya dengan koda. Kodok kita percaya, koda apa kita beriman? Kodok ada dua, kodok baik dan kodok yang jahat. Koda pun dua, jauh ya, sama dengan kodok. Jauh-jauh ya, ya, ya sebagai lulusan. Koda apa ada koda yang baik dan koda yang jahat macam orang kata gitu kenapa ya lah. oi? dan qada baik dan jahat. Maksudnya qada yang baik dan qada yang jahat. Qadar yang baik dan qadar yang jahat. Kita percaya kata kodoh dan qada tu daripada Allah taala. Boleh tak? Apa qodoh? Qodoh ni banyak kali dah sebut. Dah. Ingat tak? Oh. Banyak kali dah. Kalau tanya boleh riaklah kali. Ha hmm, nak tanya? Tanya el. Eh? <laughs> Kodoh tu apa? Kodoh tu apa? Buat orang kita tak tak buat Lepas tu kodoh semayah Lepas tu kodoh bosoh Kodoh ni kodoh apa ni? Kodoh uh, Kodoh banyak Mengamakna bayar Itu bayar, itu kodoh lelah. Kodoh udai, bayar utai Kodoh usala Apa? Bayar semayah <laughs> moga kita lekat um teh dengan tuhad bakal kena bayar tu for those mai hang apa qodonya apa po ha ustaz ustaz jawab ustaz qodon ke mana qod you know bagi yang sudah tentu pada azali qodo qodo ning bagi yang sudah tentu pada azali kau mana bale perlu tentu pada azan Apa? Waktu. Qada ni dia bukan bale, dia bukan kena ke bale. Barang tu kena ke makdi, benda yang yang di benda yang ditentu waktu bale tu. Adapun diri qada sendiri tu apa? Qada-qada tak apa. Ha. Gena penentuan Tuhan bila pada azali ha tu qada qada qada ni penentuan Tuhan pada azali menentu oleh Allah pada azali lagi fahamlah menentu oleh Allah pada azali itulah dinamakan uh, kalau kita mengaji usul dinamakan takluk iradat tangizi qadim sudah lulus dah penentuan Tuhan dia menentu siapa? Menentu siap dah pada azali. Menentu siap telah dikatakan qada. Telah penentuan Tuhan di azali. Tuhan mesti siap dah penentuannya, menentu siap dah. Yang nak benda tu, nak benda ni siap dah yang nak. Yang nak siap. Biar eh, nak siap. Nak tu siap dah. Buat, buat tak siap lagi. Buat tunggu masa dia. Dia ada setengah siap dah, setengah belum siap. Buat tu. Tapi menentu tu dan nak tu siap dah. Faham tu dah? Taqdur adalah Penentuan Tuhan pada azali. Ini dinamakan taklup tu dah. Tajdi qadim. Kita taklup iradah tajdi qadim. Taqdur. Boleh faham? Ha lah. Tu siap dah yang nak siap dah. Kita ada pada hari ni, yang nak siap dah pada azali. Kita akan ada apa pada esok hari? Ya siap dah pada azali. Ni, nak okay. pergi. Okay. siap dah pada azali yang nak we kita dapat beg siap dah maka khandak pada azali itulah dikatakan qada oh, maka khandak tuhan ada dua tuhan khandak benda baik dan khandak benda tak baik semua benda baik bantuan khandak Masuklah dalam taklot iradat semua ha oh, ni kita alus senama jamaah ada pemuktazilah dia tak dia nafii kata jahat tu tuhan tak khandak tuhan khandak benda baik ya Itu ha, habis lah Kana pada azali lagi lah Sama ada benda baik, ada benda tak baik Siap lah Seseorang itu akan jadi kufur Wan Iyazubillah Siap pada azali lah Seseorang itu akan jadi mukmin. Siap pada azali Faudus sa'idi indahu fin azali Seseorang itu akan beruntung bertuah Siap dah pada azali Kaza syafi kusum malam yang takili Hak telaku pun siap pada azali dah Tak ubah-ubah dah Ha, tak ubah-ubah dah. Tapi qada bila ulang kias qada muallaq, qada mubram, qada mubarram, lah qias lah Tapi nak ada penentuan pada azali itu dinamakan qada. Ingat, kalau beriman kata Tuhan menentu siap dah. Dan qadar. Qadar ni apa? Apa ha, dah ni apa? Ah, ha, tu je. Ya lepas pada qada tu qadar. Apa qadar? Apa? buka dah tengok lekau kamu kau kata sakat tak <coughs> buku tu lekau mu hak ni istilah ulama ulama usuluddin bila sebut kata qada tu apa qada tu apa eh ha, -ha. jawah lu tak bos ha, tak saya ingat dah penentuan dah qada atau tak qada betul dah 50 merkah ada 50 lagi ha qada apa eh Eh, boleh? Ingat tak? Ingat tak? Boleh tak kodal? Kalau awak tulis, tulis juga. Haa, tulis. Tulis, aku boleh tanya. Buat tulis. Buat tulis, buat-buat. Kodal tu apa? Kodal. Kodal tu apa? Tak apalah, you tulis, you ambil apa-apa-apa. Kodal tu apa kodal? Ya, qada. Hah. Eh? Qada ni apa? Me menimbulkan perkara. Menimbulkan perkara mengikut apa yang ditentu pada Azali itu. Tu qada menimbulkan perkara mengikut apa yang ditentu pada Azali. Dia tentu Menentu untuk wizaid itu Mati esok Pada pukul 1 Mati Maka bila belum sampai esok Kudera Berlaku kodat dah lagi Belum berlaku kodat lagi Kerana belum sampai masa lagi Tapi kodat tu siap dah Siap dah untuk wizaid itu mati esok Pukul 1 Tapi bila sampai esok Kudera pun Melakukan dan Mesiapkan apa yang ditentukan oleh iradat dulu Lalu tu Qudrak pun Mematikan akan Zaid Pada pukul 1 esok hari Sampai pu esok pukul 1 Zaid mati Berlaku kematian Zaid itulah Dinamakan Qudar Allah Itu Qudar Allah SWT Qudar yang tidak baik Bagi setengah-setengah orang tu Setengah gulungan Oh tak apa ni Zaid mati dah ni Ah hmm, tu Kodat Itu kodat Menimbunkan perkara mengikut apa yang ditentu pada azali Maka kodat inilah dikatakan Kalau ibarat ilmu usuludin Orang panggil apa? Ibarat daripada Taklu Kodrat dan hadis Baru siap kodrat buat Pada masa yang tertentu Berarti kodat semua siap Kodat Belum siap lagi setengah-setengah Setengah-setengah sudah siap dah Setengah-setengah sudah siap Kodak. Mako ala kuliah kodak dan kodat, kena beriman. Kata semua daripada Allah belaku. Allah je yang menentu. Allah je yang melaku. Tuhan menentu. Tuhan melaku. Kena beriman kita. Kalau iman kita tak, berapa, tak berapa, hmm, apa, tak posepo. Dajil ya apa? Dajil ya tiada. Fm al amru laka. Walla al husmu. Apa dia? bi harakatil falaki uh, apa hukum bi harakatil falaki hmm, apa dah ngeror dekat ayat eh, tu, ingat, tu mahasis, ya, lah. Jadi, ayo, lah. kau ingat aku tulis lama tu kau sianlah sama ni tu ingat dia berlaku ni buat tu Ha, ia, ia ha, eh ayo la ko ah kata ending hok Imam Syarifuddin ne Syarifuddin Syarifuddin masuk Mesir lama dah masuk Mongol masuk Tatar masuk menghancurkan khutbah Baghdad dulu lagi sok rajukan Uthman bin dulu ah ha, masa Mongol Syarifuddin ada duduk lagi di di, di, di Mesir Waktu apa, kaso aja. Si Afibudin ni dengar berita karena Baghdad mongol, buat mongkol ni, mongkulia, ya, buat tertak, buat tertak masuk, masuk untuk menghancurkan kota Baghdad. Sapa kepada ulamoh banyak ingin bunuh kita kita ulamoh pada salah satu hilai banyak ilmu ilmu yang mula asalnya Baghdadlah pusat ilmuannya. Islam di situ semua ilmu kita kita ulamoh situ lah. Yo bunuh yo hacurkan kota Bagdad Sapa dua tiga tahu Tidak ada pemerintahan Dari itu. Tinggal kosong Bagdad tu Tak ada raja pemerintahan negeri Tak ada ketua Senyap sunyi kota Bagdad pada masa itu. tu Kro'ay tu Dia amik buat Gata dengan kepala ni Amik ya. Amil kro'ay Amil mishab tu Takut takut kepala ni Jalek pok mengkut Puk, -puk, Puk tatah Lepas tu kitab-kitab ulama Dia tahu Bunuh abis budak-budak Orang -budak. tua Apa bunuh abis Lepas kita kita di ambil tak dari sungai Sungai tak dari sungai Sehingga, kata ulama, dawak tu, air dari sungai tu hitam Air dari sungai tu hitam So, air hitam, hitam sebab dawak Dawak kitab ulama Lepas tu banyaknya sehingga boleh buat-buat sebab titi buat lalu Ambil kitab tu sebagai titi melalui kuda-kuda Banyaknya oleh sungai, kata gitu. Ya itulah Ya sahabat kepada Ya dengar berita mari Alih hati ya timur Ya Allah Ganon gitu lalu Ya Allah Ganon ni sampai kepada Alih hati Cik Afifuddin dengar berita Kata lah Bagdad tu hancur Kata Bagdad hancur Maka dia ya, kata Ya Allah Macam mana begitu lalu Sampai kepada Budak-budak Boa -budak, mati Habis ni Kena bunuh Seolah kata timur Pertanyaan ber, eh, eh, lah, Tentang ek firak Tentang tak ek firak Dekat ek firak tapi timur perkataan eh, untuk jadi muski muski gitulah lalu. oh ya Allah gitulah lu ni minum lalu lalu tu malat dia mimpi tidur Syekh Arifuddin mimpi mimpi bawa nampak seorang lelaki mari bawa satu kitab lepas tu Allah kitab tu kepada dia lelaki itu mak kau buka kitab tengok ada perkataan eh. au tadi da il da il yaqtirodu famal amru lakah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 Maka yang kata ni kalau orang sebut ni mari lalu. Ya ha, cerah sebut. Daid, da, id. da, da, da hendak tinggal Olimu akal iktiraf. Mengira iktiraf berkuning. Famal amrulaka. Maka tidak ada pekerjaan ini bagi engkau. Bukan pekerjaanmu. Walal hukmu dan bukan hukum hukummu fi harakatil falak. Segala yang bergerak segala gerakan falak ini bukan kerja emmu. Bukan pekerjaanmu dan bukan hukuman kamu. Jangan tanya tentang apa yang Tuhan buat Siapa yang mengagum di dalam uh, gelombang dalam gelombang laut itu akan dapat kebinasaan. Ha, ah, kenapa lah gitu. Maksudnya, Masih saya tak leh. Kita diatrid man. La taqrir fi ma qada waskur la 'annaka murtada. Yang atrid bagi hutai qada. Hutai qada siap gitu-gitu. Jadi atrid gong gong gong nak Huk tu siap Masa Allah juga tu Lalu tu Iman kita ni Dia terbina juga Dari kita beriman Dengan kodah dan kodah tu Habis Bahkan hak ni rukun iman Juga ni dah Iman dengan kodah dan kodah Baik dan jahat Daripada Allah Ta'ala Habis situ. Ketiga puluh tiga Kita iman Dengan segala ambiya Dan rasul kita beriman, percaya dengan segala ambia, segala nabi-nabi dan rasul, para-para rasul. Beriman dengan mereka tu, bingan dengan mereka. Ha, kita percaya bahawasanya bagi Allah Taala itu ada beberapa pesuruh Allah Subhanahu Taala yang Allah Taala hantarkan kepada tiada umat ini. Ada ha, dan bilangan ambia tu Sekati dua laku empat ribu. Bilangan Ambiak skati skati orang dulu Guna bilangan skati ni ganti apa? Seratus ribu Seratus ribu tu skati je Sekati Dua ya? laksa, dua laksa je dua puluh ribu Satu laksa Sepuluh ribu, dua laksa Tiga laksa, empat laksa Lalu ni tak kecep dah kita dah ha, Lalu ni tak kecep dah Dua laksa, dua laksa hmm. ke laksa Dua laksa, laksa dua kat Alhamdulillah, mari laksa dua, pingin dua mangkuk Waktu laksa lah eh. Laksa, eh. Satu laksa Dua laksa Dua laksa, laksa ni Dua puluh Dua puluh ribu Empat ribu ha, Jadi, sekati dua laksa empat puluh ribu Jadi, seratus Empat puluh Kau uh, dulu uh, Seratus dua puluh empat ribu atau ha, bilangan Ambiya Kupuk, Kupuk Nabi Ini atau pendapat yang Yang apa nama Yang Ba'al Had kata seratus empat ni Had sekati dua langsung empat ribu ni Ini pendapat yang Ra'al Pendapat yang Raja nya ialah Tidak dapat mengetahui Bilangannya Malaikan Allah Itu pendapat yang Raja Kerana apa? Kerana kalau kita dihukum Kata 100, 100 ribu, eh, 124 ribu Kalau kita kata kadar tu Sekiranya dia ada lebih lagi Seorang dua Bermakna kita sudah menafikan Hak lebih tu Saya menafikan hak lebih Atau mungkin tak cukup Dia ada dua lagi baru cukup 12, apa ini, 100 ribu 24 Berarti sudah kita mengisbatkan Orang yang tidak dilantik Oleh Allah SWT Lebak itulah pendapat yang rojenya tak ada siapa dia mengetahui bilangannya mereka Allah sini. Pendapat tu kuat. Banyak tapi wala membina atau pendapat hendak eh, pau kita nampak ingat juga tak apalah hak ni ni. Ha masalah ni masuk dalam Furu ul, ul aqidah dan ni. Jadi kilah ni tak ada apa. Kilah-kilah benda ni tak ada masalah. Kita beriman lah dengan kaum mana-mana pun tak rusak Dengan pendapat mana pun tak ada apa. Nak ambil pendapat mana pun. Ah uh, tu Oh, ah, hey, Nabi Ramah eh? dah Ramah hmm, Itu habis Dan Rasulnya atau pada Ambiya Ini bilangan Rasulnya Rasul Allah Ta'ala tu Tiga ratus Tiga belah Okey Tiga ratus Tiga belah orang ni pun pendapat yang beri Oh, yang muqtamadnya Sebab tu ya kilah Ada, -ada. ada setengah kata Tiga ratus Tiga belah Setengah kata Tiga ratus Empat belah Pada satu riwayat Satu Tiga ratus Lima belah Dan dia Gitu Maka pendapat yang rojahnya... Tiada dapat siapa mengetahui bilangan Rasul... Malaikat Allah. Mulai? Kita nah, ingat lah. Pendapat yang rojah. Maka sini pun sama. <coughs> Habis. Maka sekaliannya... Sekalian Rasul dan Nabi itu... Maksumin. Apa maksumin? Dipeliharakan mereka itu... Daripada mengejarkan maksiat. Dijaga dan dipeliharakan mereka daripada daripada mengirjakan maksiat mereka ini selamat daripada dosa tak berdosa mereka ni segala gerak geri tidak sentuh dengan maksiat Dijago oleh Allah Taala Allah Taala jago ha, tu Allah Taala begitu jaga maka anbiya dan mursalin bila Allah Taala jago daripada melakukan dosa dikatakan isma Isma adapun aulia-aulia Allah Allah Taala jago juga daripada melakukan dosa tapi mereka ni tak dipanggil maksum, panggil mahfud saja. Ha, mahfud Dijaga gitu. Itu ha, boleh berlaku dosa bagi awulia. Boleh berlaku. Adapun Rasulullah ambiyah tak boleh ha, mustahil melakukan dosa bagi mereka itu. Ha, ismah, ismah tuhum kasahirin malaikah. Dari Johar kata. Ismah mereka ni maksum. Pupe orang suni supaya malaikat dah. Malaikat pun maksum malaikat bermaksum, rasul-rasul dan anbiya bermaksum. Ah, tu. Ah, habis itu kali ini. Ah, maksum daripada mengijakkan maksiat. Ingat tu, beriman dengan para rasul. Ke-34 kita iman dengan segala kitab. Kita beriman dengan segala kitab-kitab Allah. Kitab mana? Kitab yang diturun Daripada langit Diturun yakni diturun kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lah Kitabnya diturun Yakni diturun kepada Nabi-Nabi dan Rasul Diturun daripada langit Bawa Jibro'in bawa wakil dari langit Haa, itu Turun dari langit Kerana tempat di langit adalah tempat terima wahyu Jibro'in Bukan terima dari langit Tapi di situ Allah Ta'ala Menghandaki supaya Jibro'in dapat terimakan wahyu Dan ambil wahyu itu sampai kepada Nabi Apa apak ambil ya Alhamdulillah Ha, boleh tak kalau nak make daripada bawah bom Allah Ta'ala nak menentukan Bawah tanah tu sebagai Tempat timah wahyu Boleh, kalau tu hai kandat Tak mesti Tak mesti di langit, tapi ni Allah Ta'ala menentu Supaya langit itu tempatnya Timah wahyu ha, Allah laku. Bukan menentu kata Allah tu duduk di atas langit Tidak, waktu kira air line tu ha, Dia nak make dalih tu, buat dalih tu Duk atas langit, tak boleh Eh. Maka yang kata kita beriman dengan kitablah weh. Kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan Nabi, Nabi, rasul diturun daripada langit. Orang panggil kutub samawiyah. Kutub samawiyah tu ada pun kitab Hok Hindu pun tak ada kitab. Kau ada money. Tu bukan kutub samawiyah. Kau tu tulis serangkau-rekau air-rekau air aje. Tulis mengaruk-ngaruk kira gitu je. Ya. Kitab ada kau buat tu lah. Eh? Hindu buat tu. Haa, Kampi apa tu, Praved apa tu dia ada a crowet-crowet apa tu hak tu uh, kita Hindu hok buza pun kaya hok tu kita tapi bukan dikatakan kutub samawiyah tak kutub samawiyah hok ni hok agama dinu samawi pot dinu samawi ni jadi kutub samawiyah Uh, tu fu din hak tauhid kepada Allah Taala pada asal. Syariat Nabi syariat Nabi syariat Nabi Ibrahim, hak tu dinus samawilah kau tu. Disebabkan syariat mereka walaupun berbeza syariat tapi mengajak kepada tauhid kepada Allah Taala. Itu kira pada hak asal lah ni, bukan kira hot learning, kira hak asal ni Maka semua dikatakan a uh, kutub samawiyah, kutub yang diturunkan daripada lah daripada langit. Kata dia Yaitu Kitab yang diturun dari langit tu Segala kitab tu Seratu empat buah Seratu empat buah ha, Satu empat buah hmm. Kitab semua satu empat buah Perlu banyak eh. Lah. Haa hmm. ha, Tetapi yang wajib kita beriman Dengan cara satu persatu satu berapa? Dengan cara satu persatu Berapa kita wajib beriman? Eh ha? Berapa mah? Ha? Eh? Ha, apa Aziz? Ha, apa Aziz? Jawab, kalau hmm. jawab Apa? Ketak, tak ingat lagi? Kena ikutkan cita dikah mula Jawab, jawab ha. Apa? Pak buah tu apa? Tak ikutkan cita dikah Dia mahu lari ni <laughs> Dia mahu lari ha, tu. Bila ada ustaz Buat tiga dua mak tu Oh, ngaji weh, jadi-jadi Kali itu ngaji, maaf maaf maaf maaf Maaf maaf Apa Taurat Inji Kenapa ini ya weh, ada kena ada, ada. Saya <laughs> lupa pulak tak? Taurat Inji Zabut Furqon Bukan bukan ni Quran, Quran Taurat Inji Zabut Furqon Quran Bukari Pak tu kena ingat weh, tak ingat tu Tarot Injin, Zabur untuk Kontorot kepada Nabi Isa Injin bagi wala Nabi Tarot bagi kepada Nabi Musa Injin bagi kepada Nabi Isa Zabur tapi dalam Zabur ini tidak ada hukum-hukuman dah. Dia tubuhkan Zabur ini dalam mengandungi zikrullah zikrullah. Mau izah mau izah gitu ya pengajaran-pengajaran dan berkata dengan zikrullah tidak ada hukum ahkam dalam Zabur. Mengandungi benda bentuk tu ya bentuk zikrullah menyakiti Allah, pengajaran, keso keso gitu ya. Ada jabut, ada peraya taurot, ada hukum akal, ada injil ada. Bentuk roh ni melengkapi yang pih. Ada dengan keso, dengan hukum akal, ada segala-galanya cukup roh. Al Quran. Makar kata dia, satu yang diturunkan dia akan seratus buah tu. Diturun oleh Jibra'in alaihi salam Jibra'in bawa turun Ini tugas dia Diturun kepada segala rasulnya Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Ada juga rasul yang kita tak tahu lagi Banyak lagi rasul-rasul yang kita tak kenal nama mereka Tapi dapat kitab Kitab yang kita tak tahu kata nama kitab pun Tapi yang Allah telah sebut tu Ada dua, tiga, empat tu ya, yang kita boleh tahu Tentu ha, saja kita ada kata Setengah mereka kami kis kisah kepada kamu Dan setengah mereka kami tak kisahkan Dan tak tak menceritakan kepada kamu Ada banyak lagilah. Ha, okay. Abe, saya tahu. Maka kata dia, kata musannif Ibrahimullah, ke-35 kita iman akan segala malaikat. Beriman akan segala malaikat ni pun masuk isu al-iman juga, bukan rukun iman ni. Beriman akan segala malaikat. Mereka itu bermula mereka itu malaikat tu. Hamba Allah Ialah hamba Allah yang maksumi Hamba Allah yang maksum juga Dipelihara daripada maksiat Dipelihara daripada mengidia maksiat juga mereka ni Haa tu Waktu malaikat yang maksumi Waktu malaikat Masalah Ismatuhum kasa'il malaikat Malaikat ni pun maksum juga Tapi malaikat ni tidak taklifah Hukum-hukum Cuma dia ni Allah ta'ala jagakan diri mereka Daripada kerjakan masyarakat ha, Semenjak daripada mula dijadi Sampai kepada bila-bila Dia tak pernah menderhaka kepada Allah Walaupun satu ketika Tak ada Okey amal tetap Iman mereka tak kambah iman mereka tak kurang Tak kurang tak, tak tambah tak, tak gitu iman Tak sempur dengan ambiat Ambiat ni semakin hari semakin menekat iman Tak akan kurang dah Iman yang semakin tinggi Tapi tak akan kurang Iman ambiat dan mursali Iman yang tak kurang tak tambah Iman malaikat Iman yang ada kurang tak tambah Iman orang mukmin. Iman yang tak bertambah kurang semata Iman Berang-berang api Berang-berang api Tak kurai semata Kau kurai, kau kurai Tak, tak ada menengkap dah Tak ada tampon mula je dah Kau, kau sahaja kau kurai dah Pak bagai iman tu lah Kalau iman jenis iman Malaikat ni tetap gitu iman Tak kurai, tak tambah dalam malaikat kalau tu Tuhan akan sujud, duduk sujud situ sampai kiamat. Tuhan perintah untuk berdasar biar. Dia berdasar gitu sampai kiamat. Setengah mereka, tu hai, tersmeh, perintah untuk rokok. Rokok gitu sampai kiamat. Tak ada ubah tak pasal itu dah. Duduk sujud itu. Rasulullah malam yang roh pun duduk sujud gitu ya. Ada sekali bangun untuk jawab salam Rasulullah itu ya. Minta Assalamualaikum. Bangun, ya, jawab salam. Sujud pula. Sampai kiamat. Haa, hmm, gitu ya. Popo oleh kat. Kepung kerim itu tu nabi tengok keadaan tu oh tengok satu sah malaikat duk rokok saja malaikat perbuatan ni tengok-tengok tengok-tengok sah malaikat duk sujud semata-mata tak bangun-bangun tengok malaikat ni oh nampak duk duk eh uh, bangun dingin semata-mata tak dak bangun, bangun tak dak tidur-tidur tak dak sujud-sujud nabi cita-cita hati Nabi rasa Nabi umat tu dapat mengijadikan perbuatan gini sebab tu Allah taklah perintah sembahyang Atau kelakuan-kelakuan malaikat juga. Rokok sujud tak tidak antara sujud, apa nama macam-macam kelakuan malaikat belaka tu. Berhipung dalam sembahyang tu. Tapi Nabi tak sebut, yang Nabi cerita begitu je. Eh, eh molat, molat. Bila diperintahkan solat, Ibrahim pun bawa turun mai kelakuan-kelakuan. Ah, tak habis. <coughs> dah habis. dah. Habis itu, pokok malaikat ni, mereka hamba Allah yang maksumin, tiada mengijokan tak kijak, malaikat yang disuruhnyo, suruh oleh Allah Taala aja. Tu asyuruh aja yang buat. Kalau benda tu tak suruh, eh tak buat. Sebab itulah Iblis tu, Iblis tu bukan malaikat. Sebab kalau Iblis tu malaikat, bertikai kok mana malaikat kijakan benda yang maksiat ni? Makoklah mah kato Iblis tu bukan malaikat. Cuma dia duduk di dalam kalangan malaikat dia ya jin Tuhan sebut seorang rakyat wa kana minan jin ya fa fasqa amri rabbih ya jin tapi jadi ulama kira ni tetap kalau Allah taklah perintah malaikat supaya sujud kepada Adam iblis tak sujud nak tanya kata iblis ni malaikat ke jin kalau Iblis itu Malaikat Bermaknanya Iblis itu berdosa Dengan sebab Allah Ta'ala perintah kepada Malaikat Wa'idhkunna lil malaikatis juduli Adam Fasajadu illa Iblis Iblis tak sujud Kalau Iblis itu Malaikat Iblis itu berhakal kepada Allah Kerana dia tak sujud tak Perintah Allah Ta'ala nah, So kalau yang Malaikat Kalau Iblis itu jin Apa salah Iblisnya dengan sebab suruh perintah Tuhan perintah kepada buah malaikat bukan suruh jin. Wa izkunnalil malaika bukan izkunnalil lil jin. Kami kata kepada malaikat, maka iblis kalau tak, tak sujud, perpadu dengan dia kerana dia bukan malaikat. Apa salah iblis pula? Ha terjadi itu masalah. Ulama kata iblis itu jin. Tapi sebab dia berdosa dan dibilangkan pasif dia tu kerana apa? Kerana dia tak sujud dia tak sujud. Sebab poin tak sujud tu jadi dosa juga kerana dia duduk dalam, dalam kalangan orang yang bersujud. Bila Allah Taala sujud, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam, sepatutnya dia duduk dalam kalangan malaikat juga nak sujud sama juga. Kan dia duduk dalam kalangan ramah. Dalam kalangan ramah tu juga kena sujud juga. Itu adab dia. Tiba-tiba duduk kek kepala, tak sujud itu menunjuk kata degil. Dan takabur. Lalu tu salah yang sebab tu lepa dah, po. Ke kalau nasabat tu, bincangnya, ah tu nasabat tu, kalau mohon kiau, kalau mohon aku mohon kiau, iblis ilah tu mutas nafu, itas namung kotek, Kalau itas namung berarti ya iblis ni bukan jenis daripada malaikat. Bos saya dua ilah iblis, iblis yang masuk dalam jenis hot malaikat juga. Kalau iblis masuk dalam jenis malaikat, Maknanya nyer? Istisna tu mutas Kalau iblis tu masuk dalam jenis hot mukembalik makko istilah semua munqata atu keyword bahas itulah nak ulang mano-mano pun Alakulihan kira no, nak yak kata malaikat ni tak pernah berhako kepada Allah Taala walaupun sekali bong walaupun satu kali boleh kanlah Maka sini yak kata mereka itu bermula mereka itu tu jisim ha kata mereka pun jisim jismun berbentuk badan juga Gizem berbentuk badan juga ada tubuh badan malaikat ni, Gizem. Ah, tubuh bentuk badan juga dia. Tapi Gizem yang halus Masuk panah tak panah ya. Angin-angin hmm, masuk panah lagi. Masuk mana ya? Yaudah, <laughs> tak angin. kes okay, bu ibul lihat ni. Ha tak dia nak sangkut pole dah. Pastu dia kata mereka itu tu jisim bentuk badan dia kata yang halus, yang halus, yang tidak dilihat oleh mata manusia. Latif, latif tanah ismul latifun. Satu jenis bentuk badan yang halus, yang tidak dilihat oleh manusia, yang tidak dilihat oleh manusia lagi pula dia kata yang nuraniyah yang dibangsor kepada nur jadi dia dijadikan daripada cahaya, tu nuraniyah yang dijadikan daripada cahaya. Hmm. hmm. habis Eh, uh, tu habis itu Lagi pula dia kata Ya yang licaya yang dibangsa kepada nur yang dibuat daripada cahaya mereka ni cahaya cahaya yang hakiki kita tak dapat melihat dengan mata kita. Allah sayang. Dan lagu-lagu kita di dalam langit tong pada malep pada malep apa? pada malep lelum qodah tuung tu, penuh. Turun penuh patam kaum ini. Ah ha, tu penuh. Karena zalul -mala po, malaikat waruh fiha malaikat turun penuh. Ulama setengah-setengah kata sampai kepada bilangan Batu atau muka bom ini banyak mana banyak tu, keliling penuh. Dalam malay, dalam bom ini penuh penuh malaikat kap, du, duh duh duh duh tuh lagi. Ji'brakin bawa betul, bawa bawa bawa lagi. Karena zalim malay kata waru rufiyah orang yang beriman yang beribadat pada malaikat malay itu kahdatu, ji'brakin akan datang semua kepada orang orang begitu Kalau ji'brakin bersalam. Masuk salah kepada mereka mereka Orang tu akan rasa sejuk badan Itu tanda eh kata Jibro'in datang itu bersalah dengan mereka Masuk hmm, Itu ada krok, krok, krok, krok. Mereka salah macam mana Tahu Kata salah ni mula Lain itu krok, krok, krok Malai, malai, malai tu Itu kadang Maka Jibro'in masih ada kerja lagi Walaupun Jibro'in sendiri tu Kita kata kerja asal dia Kerja tugas dia tu kerja menyampaikan wahyu tapi bukan bukan kata bila habi rasul habi kijah eh, dah fahamlah ya, ada kijoh yang lain-lain banyak lagi setengah ribu kijahnya apa malai-malai malai tu malai malai malai ni ah uh, malai, malai tu qadar dia bawa dialah ambil benda uh, uh, apa bendera, ambil, pandi, ambil bendera ambil panji ambil benda rogi pocok di atas buku, di atas baitullah Ibrahim alaihisalam dia tukar banyak power lagi cuma tugas asah tu tak ada dah tugas asah dia tu uh, tak ada dah dia ada tugas malaikat semua duk sentiasa berzikir okay. semua malaikat Israfil dia siut tang kakaloi tak bak kerja apa lagi tapi dia dia ada tugas dia Ya ada dia mari tengok pada malam Mi'raj ke okay? pada malam Mi'raj Ibrahim bawa siapa mari ada malaikat Mikail mari juga pergi sekali dengan dia bawa nabi untuk Mi'raj Amin Nabi pergi belah perut di batalaga zam-zam ha, Tepuk malaikat juga lagi sekali Tak ada itu pada, pada, pada peperangan badar Turung, buat mi ka'in Turung sekali Bawa orang jibril pun bawa satu tentera Kepala pakar kasi berhijau pakai kasi berkuning eh, Lepas tu ada malaikat pakar kasi berhijau Ada mi ka'in turung Nabi nampak Jadi malaikat tiap-tiap keadaan tu ada kerja-kerja dia Sekurang-kurangnya berzikir kepada Allah Ta'ala Itu dah bzikrullah itu satu tugas mereka dah. Tugas biasa eh Cuma tugas asas tu, Hak tu tu masing-masing ada tugas. Tu. Ah malaikat ni, malaikat hak menurunkan rezeki ni Mikail ni. Kalau hobi dah. Aa, dunia ni hobi binasa hobi. Tak ada dapat rezeki siapa-siapa dia. Tak gija dah asal hok ni. Tapi ia ada tugas hak yo sebagai ada lagi tu cara dia tu. Sebab tulah orang tanya, malaikat jibrain setelah ketiadaan nabi dan rasul, apa, -apa pekerjaannya? Oh, Kadar pekerjaannya tu menurunkan wahyu. Pekerjaannya banyak lagi lah. Cuma pekerjaan asas dia tu habis dah Tugas asas, tu tugas asas tu sudah habis. Pekerjaan banyak banyak lagi. Batu hok banyak lagi tu tak tahulah Banyak mana tu? Banyak kau lagi. Hok malaikat tu bukan sesiapa ada. Sekway-seway beribadat, tawwah di batin makmur. Hukim jom malaikat saja. Bertawwah di batin makmur. Ha, dah. Habis itu ha, Baca dulu Baca dulu <coughs> Makanya kata Tiada laki-laki dan tiada perempuan Itu oh, khonsa lah. ha, gitu. Tiada khonsa juga Makna tiada laki dan tiada perempuan Tidak berjantina Tidak berjantan Tidak bertina Bahasa Melayu itu jantan, tino, boleh campur jantino Jantino tu ganti satu kelima baru pula untuk menamakan bagi kata apa? Ni laki-laki kata perempuan jantino eloklah tak jantino, tu itu tu Jantan dan tino Asalnya gitu, hipung kelima Melayu kita gitu, caro-cara dia Jantino itu tidak jantino Pusirannya ha, apa? Fet dah, fit Haa Pet char Okay Pet Enggak Elok Elok Elok Haa ha, Habis cerita hmm, Maka dia rumah ni Nak tidak, kata Tidak Boleh kata lelaki laki Kek perempuan Kek Dia tak boleh kata Dia mula lagi dah Ah, ha, Tak boleh kata Dia mula lagi dah Malaikat tu tak jadikan benda tu Dia tak ada nafsu Dia tak ada apa Eh Nak kata tak boleh dia nampak Zohi laki-laki Walaupun rupa Rupa je laki-laki Jibra'in bawa laki-laki Fajar Ar-Rajulun Pada hadir Jibra'in tu kan Hadir Jibra'in tu Jibra'in bawa rupa laki-laki Dia -laki. bawa bentuk laki-laki Dia -laki. hakikat rupa asa je Maka tina jatah Jibra'in Haa tu Wahakazah Malaikat-malaikat hal lain lagi Haa takda laki-laki tak ada perempuan eh Lagi pulak dia kata Hmm eh, Mana Lepas tu dan tiada makan dan tiada minum tak makan tak minum Apa maksud tak makan tak minum Kau tu hisap saja hisap Tak makan tak minum hisap Saoko ibu dia tak makan tak minum kau hisap Saoko gitu Maksud tak makan tak minum tiada bersifat dengan sifat manusia Oh kecek gitu tu untuk umum je Tak makan tak minum je kecek gitu tu nak oiak kata bukan bersifat dengan sifat manusia dak tak terpakai, minum, tidur. Kek, dok, dok. Malaikat tak tidur. Ah, tu tak tidur, tak makan, tak minum, tak tak apa. Tak bersifat manusia yang dah buat kerja lah dok. tu tak menego, tak jual beli. Bukak kijang malaikat, bukan suka dia buat tu. Kekijang biasanya. Pok dia nya tak bersifat, ngasih paman manusia. Ah, tu malaikat. Dah tak nampak pula kalau tu habis nampak lari lari wujud hmm. dah tak nampak satu rahmat besar tu tak winap makhluk-makhluk yang lain lagi tengok manusia saja apa sengabut perutlah orang <laughs> saja ataupun tahu pula cekak tengok sini hok ni sini tu tengok malaikat pula tengok jin pula hmm. tak kena tu pergi Jepo satu rahmat tu tak boleh tu Uh, habis itu Maka je kata <coughs> Maka buat ni ni Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak makan Tidak ada minum, tak minum buat ni ni Habis kat tu Malaikat kena beriman dengan mereka ni lah. Caya kata bagi Allah Ta'ala ni ada beberapa Malaikat, banyak mana Malaikat Bergerangan Tidak siapa dia mengetahui bilangannya Malaikat Allah keher dia dapat. Nak royak saja ya pada malam Mikraj. Kalau Rasulullah naik kepada Mikraj pada malam bila sampai kepada Baitul Maqmur di langit yang ketujuh. Nampak Nabi Ibrahim bersana belakang di Baitul Maqmur. Tapi Rasulullah nampak di Baitul Maqmur tu. Malaikat masuk dalam Baitul Maqmur itu untuk beribadat dalam Baitul Maqmur tu. Bila beribadat keluar. Kumpulan lalu nak masuk buat ibarat sudah keluar lain pula masuk keluar masuk keluar masuk keluar dan tiap-tiap yang keluar tu tak akan masuk lagi sampai kiamat sampai bila Berarti semenjak daripada dijadikan Baitul Makmud sampai kepada kiamat malaikat sentiasa masuk dalam itu banyak mana banyak mana Pakio tengok tu pun banyak ah dah hok masuk tak masuk dah hok masuk tak masuk dah hok masuk tak masuk dah Hak masuk dah tak akan masuk lagi Hak masuk tak akan masuk lagi Keluar tak masuk Ibadat di Baitul Makmud Di keliling tu tawah Hak masuk ibadat ibadat ni Hak tawah ibadat di Baitul Makmud langit yang ketujuh tu Betul dengan baitullah, Lepas tu betul atas sana Baitul Makmud tu Baitul Makmud tu betul dengan baitullah. Tapi dia duduk di atas langit yang ketujuh Sekiranya ulama kata bila dilontarkan batu daripada Baitul Makmud Nasa akan turun sampai kepada perabung baitullah. Betul yang ha, mereka tak tahu aja. Ya? tempat tawaran malaikat. Ha, di bumi ni tempat tawaran manusia而已. Sebetulnya tempat tawaran malaikat. Aduh dio ke 36. Kita iman dengan makan dan minum. Kau mana? Ha, ketika kita kita bawah so, hmm, amik ketiga gana. Ke, Barangkali yang zohir ni, hot lah kita berima dengan bawah so, makan dan minum tengah tu tu, lah Gugur zohirnya gugut, tu. Kita iman dengan bahawa Quran itu menasakhkan bagi segala kitab yang dahulu. Makan minum, ano beriman makan minum. Kita tengoklah kita arak-arak lagi. Hmm, kita tengok kita, kita arak lagi. Hak sini ya beriman dengan bahawa oh, nasakh. Ah Quran ni kita akan percaya bahawa Quran ni menasakhkan akan kitab dulu-dulu. Ah ni kita okay, ya, ni, boleh selakan mari, citak mari. Ah ha, tu. La Allah Zahid lah tu. La Allah Zahid sahaja tu. Dia kata Allah Sawab. Nampak kita menjazamkan kesalahan. La Allah Zohid. Barangkali yang Zahid ni. Dan nyatanya. Kita iman dengan bawah sonyo. Hak pula tu ketikur. Ketikur apa tu. Dia nak buat apa pula tu ketikur. Ha, ah ha, tu dah. Adakah ha, kata kita iman dengan bahwasanya Quran itu kita kena beriman bahwasanya Quran itu menasakan, mengangkatkan hukum bagi segala kitab yang dahulu kitab dulu kita tahu Roh Ijizabun bila Quran datang menasakan hukum dulu. Wanasku sher ihli wa ri waqo. Adakah ya Harun? Nasak tu berlaku hatman apa وانا استغفر الى غيره hatman apa, apa? ayo okay, hatman okay. wa jalla Allahu wa macam ke وانا استغفر الى غيره وقط buka buka tengok buka dekat kita Ya ada tu ya, dia situ tu kena iman juga masuk dalam akidah ah, kita ah tengok dah temu dah tak temu dia ada tu wanaskushar ihili tak mahu itch wayak sikit ya nak rupa mulih pula wanaskushar ihili ghairi waqa ha ah hatman azalla llahu man lahu almana wa wanaskuba di syarhihi bil ba'di ajid wa ma tadha'a fil akhbar dzatihi fida fidahu mil qaddi patu ah muidatul kasiratul bu'ud akak tu sekali oh kenapa saya ngapa ngapa ingat dah patu pi masa pelacar tu la ca tengok alah patu beti Kebiasaannya enyo akin tak ada belajar romo tak tinggal-tinggal lagi bila untuk nak murajaah semula Mata jawharat tu Akamurajaah sampai sekak je. Lepas tu buti lama eh, malah. Lepas tu ditingah okey. Sebab tu aki okay, tak mahal sangat. Kalau sebut bang ni hang napa bodohlah. Dia kena pelacau we hobby baulah kita itu. Ning kita itu order oh, pay dak bawa order pay tu. Ingat dak kemurajaah kau jangan semata-mata ingat. Kak nak murajaah lupa bhi saya ini. Aye. Nah, ingat niat ni, niat niat nak buat masa satu masa untuk dia dah. Sejujurnya memang mood guys, tak tahu di mana lah. Sememu. Dok mai hak tu ya. Yeah. Buat untuk dia. Ha, hmm. pergi ke balting guys. Misalnya dah. Oh. Kepata-bata ya. Dok tulis memo. Lancar, macam tajuk perbataan. Mai ada le, eh. tapi nak buat lancar. Dok. Mana tim masuk insya-Allah. Kena buat tu, kena ingat. Maka kata dia, Menasarkan bagi segala kitab yang dahulu Quran ni Bila Quran turun Kitab dulu tak terpakar dah Menasarkan bagi segala kitab yang dahulu dahulu Kalau berjumpa sekalipun Akan kita teruk orang baru Orang, orang asal Terjumpa Tak pakai dah Nak pakai Quran Tak boleh pakai uh, tu, Maka kata Daripada Segala hukum forok syariat Menasak tu Daripada segala hukum forok syariat Apa hukum forok syariat? Hukum yang bersakut parut dengan amalan-amalan Hukum yang bersakut parut dengan amalan-amalan Tu hukum forok syariat Masa Allah Amalan tu, amalan ni Kerja tu, kerja ni Buat tu, buat ni ha, Tu hukum forok syariat Hak tu akan dinasak dengan Quran Akan dinasak dengan Quran Terangkat hukum tu dengan Quran ha, Masuk dulu Masuk Nabi apa, masuk mana bani Israel dulu Kalau kalau itu ah, kena naji Kain kena naji tu tak boleh rasa tu Dia kena kerap Kain ibadat tu bila naji Dia kena kerap tu tapung kain baru Tapung kain baru Tapung Dia tak boleh buat basuh tak cuci Dia kena kerap tempat tu Lepas tu ambil kain lah tapung situ Cerak dulu Cerak Nabi kita ringan Tu heavy mudah Ha, tak, tak apa nak basuh tak payu cuci kalau cuma basuh cuci kalau cuma basuh cuci tak apa ah syariat nabi aku ya pasal nombor 1 orang curi bila didangkap ditangkap boleh orang tu kena jadi hamba bagi tuan duit ni tuan dua dua dua hari ni jadi hamba ada pencara nabi Muhammad kalau curi pegai boleh tangkap boleh kerat tangan ha, ni Jadi dia hukum semua masalah forok-forok syariat itu diangkat Tiada pada Tauhid Tiada menasak pada hukum Tauhid Tak menasak pada hukum Usul syari'at Usul al tak hukum. Syari'at sama Syari'at berlainan Tapi Tauhid sama Ya Tuhan satu juga ha, Tiada nasak pada Tauhid Bukan kata sampai ke Nabi ni Kena dakwah kata Allah Ta'ala tiga Bila sampai kepada Nabi ni Allah Ta'ala tu dua Tak Mengajak kepada Tuhan satu juga Tuhan Laisa kami siri syair pun juga. Jauh berdarbi Adam sapa kepada hari ini pun Laisa kami siri syair. Pekerjaan Tuhan tiba-tiba doa tak arah pula. Oh ha, pada syirah, ha, syirah video. Sapa ha, yang syirah itu satu doa tak arah. Apa apa satu doa tubuh kelanggi misalnya. Oh ha, pada tauhid samoi, tauhid samoi. Ha, habis sudah dah Masa Tauhid tu tiada Tiada terangkat Dengan Tauhid Dengan hukum Tauhid <coughs> Maka kata dia Dan syariat Nabi Tidak ada mula tu Dan syariat Nabi Muhammad SAW Berlalu syariat Nabi kita SAW <coughs> Menasakkan Mengangkatkan Hukum Bagi segala syariat Nabi Yang dahulu dahulu Wa nasku syar'ihi li ghairihi wakak Hatman azallallahu man mana. Lah. Ha. Azallallahu mana. Allah Taala menghinakan akan mereka yang menegahkannya, meneguhkan kata menasakkan syariat akan Nabi Muhammad akan neriak nasab dulu. Hatman azallallahu azallallahu man mana alahu. Mana ha. Lah ayat Maka dia kata, ingat gitu, kena beriman gitu Caraan Nabi kita ni yang terakhir dah Tidak ada caraan baru dah Kalau Nabi Isa mari lagi pun, mari mengikut caraan Nabi Muhammad je Bukit Datai mengikut caraan Nabi Isa dah Yang mengikut semayah pula, yang mari ber yang mari azah, dia juga mari solat Jadi imam solat Semayah uh, lain Mari semayah lima waktu ni juga Nabi Isa sendiri Nanti mari Ha, lepas tu dia kata <laughs> Pada tiga puluh tujuh kita iman dengan jin. Ok baru ni, bukan caya jin dok. Nanti dulu baca yang habis Kita iman dengan jin, kita percaya dengan jin dan syaitan atau pada jin, percaya dengan syaitan-syaitan. Kejadian iyo makhluk ha, nak situ. Kita beriman dengan jin jadi percaya bahawa jin dan syaitan tu ialah kejadian ia makhluk adalah makhluk Allah. Ah makna itu. Ia makhluk. Kejadian ia tu makhluk. Jadi yani ada adalah ia tu makhluk Allah. Fahamlah. Kita iman dengan jin dan syaitan. Kita percaya bahawa bahawasanya jin dan syaitan tu kejadian ia tu keadaan kejadian dia tu ialah makhluk. Adalah ia tu makhluk Allah. Hamba Allah Taala juga. Tak mulai tu kau kau kau, tu mereka ni makhluk Allah Ta'ala lah. Buker kata, kedai di mana dok? Patu dok dok tak pakai makhluk, dok puja pakai jinnya. Jin ni yo ya, tak lagi dah Dan kita kau puja dia, kau kemedam, kau puja jauk kedai beri. Jin ni bila kita kau puja, je kau salah tu boh. Sebab tu benda ni kalau kita puja ya, dia dihalu dah. Ni, kain ni ni ni hari sepuluh. Ni, ni ni. Pen ni. Kalau jin ada ni, kita semua dia. Jadi dah tu jin, jin yang ada tepi tepi itu dia berbang gua Kata kita semua dia. Maka akan jadi benda tu dikeramah jago kita. Apa saja dia mula pujo tu jadi. Bukan berjadi apa dah jin tu duk tolong. Kayu, tunggu-tunggu kayu biasa, pergi puja tengok Kenapa tak nak apa lagi, cuba pergi puja, jadi Seperti orang kafe dia buat dulu, pergi jauh Oh, dia minta apa-apa gitu, Mac Dylan gitu gini, gym tu dia besar Dia pun mula buat, orang lalu pun jadi, buat kainak Haa, ramak weh, pakai kayu ni Haa, mula jadi, mula ni kita puja Bukan mereka ni ada, ada bisa apa ni Mereka pun makhluk Allah Ta'ala je kah Lepas tu takut Takut pun itu mati Takut Mati-mati ni Roh kita ni Maliki mau sore je Boleh make Boleh make je Mari dapet Debes mana pun Tak boleh make roh kita Suka nak usik kita je Gitu je Kalau kita lari je Kau sedap Kau usik lagi Cuba Tak buat biasa Tak ada pun Tak apa Tak apa Eh? You nak usip Dia kita kata gitu Eh, apa Eh, hey, what bad line sikit You tak takut wala ni What bad takut sikit dia But you nak usip dia, takut dia Ni kita tengok dia tu Ni tak tak apa, tengok, tengok bahaya sikit lari dah Padahal bahaya pop isi Lari dia takut Mereka pun kejadian Tuhan juga Makhluk Allah Ta'ala juga Tak takut pisau apa Haa huh? <laughs> Ha huh. buat lagi ha. Huh? Mau sesek-sesek kuyadi pun sana masuk masuk dekat mok ko, dok keluar-luar tu Kalau nak pok dia tanya. Napak ni kita lari je eh? Jadi jin tu dia makhluk Allah Taala ingat itu, dia bukan tuhan. Hey? Dia makhluk tu he, bergiman lagi tu. Sekaliannya. Huh. kalau nak hot back back cang sikit tu sepah dah, nying kau back cang tu kada pangit hue dah kita amek oh, tak agak. Kalau kita kata hening ho tak baik keng hening saja kita sepat punya lagi, ha, kita sepat punya lagi. <laughs> Tapi kalau hening baik keng hening ho yang di hening baik keng hening baik keng tak hening baik keng boh hening baik hening hening ho hening hening ho ho apa ni hening apa baik keng tu heh ini baik hening yang Eh. Gapo? Gapo? Anggaran ha, tu hailah. Hmm. Dia tak sanggup backhand pula. Ah ha, tu hening tu. Bako hening tu tu kenapa ingat panggil tu, hey, tu, tu. Ya, tu, dia, ya, tu eh, tu eh. Dia ya, tu dia boleh attack dekat tuat ni. Voilà. Ni. Eh dia boleh ambil. Oi mana ni mana ni? Ha, bako Allah Taala, maka kita belih apa semua tu hanying juga. Hanying Allah Taala bako tu. Hening tuhan belakang. Belakang-belakang Iblis kita nak lawan dengan dia tak boleh. Yoh ni belakang Iblis ni. Kita lawan dengan dia siap sakit kita. Kata aku tuhan. Suruh aku tuhan. Suruh aku tuhan. Ya Allah minta pelindung dengan dia. Ya Allah minta pelindung. Mungkin tuhan hening tu ya Allah. Mungkin tuhan bagi hening tu. Tolong tamak hening tu. Jangan nak kagut aku. Nah, Rasa tu aku pada tuhan je sendiri. Oh uh, ingat itu sudahlah. Nita takut itu lalu eh Allah oh, ya Rabbi. Sikit-sikit takut. Lalu tempat tunggu tu, aku rasa sakit palolah lah Syukurlah sini ada masalah ni. Oh, allah ni. Jadi takut ke benda tu. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya Allah. Ya Allah. Dia ya ada bisa. oh dia ya tak bisa? Tidak ada memberi bekah. Tidak memberi bekah kaina. Ha, tu. Tidak memberi perkahkeh ini, melekehkan engkau yang. Semua kena tidak memberi perkahapu yang. Sekali dah saya opung masalal duduk rumah di patah mana saya engkau ya, ada tempat punjo tempat ya. punjo, tempat punjo, tempat punjo tur. Makok kita lalu, kita lalu situ, ngah, ngah, gaya ngah ni. Tak apa lagi wasa kita sakit jaga kita, kita gimana di patah, kita klek pula sampai situ, ngah, ngah keno sini masuk dekat wah ngah ha studio mula hati mari takut ni eh. nak lari kalau <gulah> nak kira betulit pula apa bisa dia sangatnya kita takut dia kita bukan takut Allah taala maha kuasa tu kuasa pada dia lagi hmm mula hipong alio lah hipo juga alio Aku tak takut pun kalau aku mati pun sebab ajar aku habis Oh weh. Tak ada apa. Peng. Lepas dah tu tak ada apa. Hilai serta merta dah. Hmm. Eh. Demang kata, ya, "Meyเชื่อ ha? hmm. tak percaya pun, pun jangan menghina, mane kata? Tak percaya pun jangan menghina. Tak percaya pun jangan menghina. Masya-Allah ni tak percaya pun disuruh untuk menghina. Kenapa? Kenapa ni tak lebih apa? mencoba patut kena lop lu pula. Sebab tu kalau kita tak lop lu tu, so Allah kata kita kita mengagungkan dia dah. Kalau kita tak hina itulah hakikat mengagungkan. Walaupun kita tak percaya tapi kita tak hina, itu mengagungkan automatik namanya. Ah, kiwo. Apalah. Ha, kia-kia. Hamba Allah Taala nak kau dah Kau tu eh. Kita tu kata mati kau Ajak Allah Taala tu dah siap dah ade oh, siallah kada wa mayitun bi umrihi mayuktalu wa ghayru hadza orang mati dengan sebab abi omo sebab tabiah aja ya, bukan sebab kena dengan sebab sebab ni sebab dia ya, ya. lain pada ning batil semua tak ditimukan ah tengoklah ya. mati dengan sebab hat tu kek bahan saja ya sebab abi ajah dia ya, ya bahwa Allah taala. Maka kalau berlaku benda juga itu Allah taala yang ifarakan dan soga Kemungkinannya ujian Tuhan di dunia ni ujian tapi akhirat itu adalah balasan yang bahai besar. Eh ki ora. Sekaliannya sekalian syaitan dan jin tu dijadikan dengan kehendaknya kehendak Allah taala berlaku tu. Ingat gitu sudah. Habis itu Ke 38 Kita tahankan Tahan Menahankan diri Daripada perang dan bunuh Kita tahankan diri kita Menahankan diri kita Daripada berperang dan membunuh Orang yang berkata Orang yang berkata Orang yang mengucap Dengan iz'an Dengan mengaku hatinya Hati orang tu yang berkata dan yang mengaku dengan hatinya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ha, tu. Kalau dia tu kata la ilaha illallah Haram dah darah dia Kalau dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Haram dimaknya. mat dia Darah dia tu diharam Kita kena tahankan pedang kita Tahankan senjata kita Jangan bunuh orang yang ada kenmah sebab tu ada kisah setengah sahabat kan. Ya? Dia sampai kepada sahabat satu perangkat. Orang syurikin Mekah. Dia pergi, pergi, pergi. Dia tu tu nampak tu Allah lah. Dia lari. Gunung, gunung. Sahabat mengikut. Sahabat turut, turut, Nah, Saya nak umar kawasan. Tak ingat. Tak ingat, kata. Tak ingat siapa dia. Saya nak umar kan. Saya nak umar boleh adik. Tak ingat kata. Tak adalah cerita dia. Tapi akhirnya sahabat itu masuk berhampir dekat-dekat dengan orang syurikin tadi. Bila orang tu lari-lari Sertai dengan keluarga dinding tak legilah tempat tak lagi, Akhirnya paling tanginya Dia kata La ilaha illallah Asyiru Allah Ilaha illallah Asyiru Anna Muhammad Rasulullah Syedah Umar Syedah Umar, syedah umar tu Gugan-gugan Gunung Bunuh juga Bunuh juga akan akan Laki-laki itu. -laki bila Bila Syedah Umar bunuh laki-laki itu, -laki Berita tu Sahabat itu oh, Umar bunuh kan ada kelimah Kelima ilaha kan? illallah Dia bunuh lah Berita sampai kepada Rasulullah, Nabi kura, kura, kura, kura, itu sikit lah, kura, kura, setuju sikit Tak setuju mana, lalu tu, Nabi panggil, ya Umar, betulkah kamu membunuh orang-orang lelaki yang memang kata lah Lepas tu, Umar kata, you're bukan nak ucap, you're bukan nak berima, Rasulullah, you're kepek, ya, yu terkepek, ya tepat, ya lagi-lagi tak lagi, ya kaya-kaya nak melindungkan diri, ya. Nabi kata Adakah kamu sudah belah hati yang tengok dah? Membunah hati dah kan? Membelah hati yang tengok dah? Oh, itu sebenarnya Tapi hmm. bukan kesalahan umat Ejidihat eh, umat pada masa tu Tapi itu kita katakan Kita tak boleh hukumkan dalam hati seseorang hmm. Rasulullah tak setuju sangat lah Kalau buat benda tu Kurai setuju bukan kata murah apa sangat Tapi hmm. Yelep ya, dalam peperangan ni macam-macamlah keadaan tu. Kalau berlaku benda satu benda ni pun tapi kalau kita nampak orang tu izan dan mengaku dengan la ilaha illallah kita kena tahan diri daripada membunuhkan orang itu. Kerana darah mereka tu dihargai, dihargai di sisi Allah Taala. La la Muhammadur Rasulullah. Ingat tu dah. Ha nah, tu masuklah bagi iman. Ketiga puluh Sembilan tiada harus kita kufurkan. Mengkufurkan, menghukum menghukum kufur. Tiada harus kita kufurkan, haram. Tiada harus ini haram. haram. kita kufur. Kita mengkufurkan, menghukum kafirkan akan seorang yang Muslim. Orang itu orang Islam. Tiba-tiba kita dihukum kafir itu tak boleh. Haram. Mengkufur tu, kufur tu dengan mengirjakan, dengan sebab mengirjakan ia dosa besar, akan dosa besar dengan sebab ia mengijjakan dosa besar. Kalau orang tu kejer dosa besar, kita tak boleh mengufurkan dia. Ning fu' kawari. Masa dulu kawari masuk dulu hukumkan kufur dengan sebab bila bila kejerjakan dosa besar kufur di sisi dia. Ha dah. Eh uh, tu apa dalam jaharon? Wala nu kafil mu'minan bil wazrid. Jahi jahi pula dia segera ke akak-akak, okey okey belako tak nampak tu. Wala nukaffir wala nukaffir bil wazri. Dengan sebab dia kerjakan berdosa, so, dia kerjakan benda salah eh, benda dosa, so, kita tak mengkufurkan dia. Jangan ya, kufur. Kalau kita kufur, perkataan kufur tu akan lonjak, letak lo, naik kita pula. Kelik ke kita tu pula ah ha, jadi kufur. Apa belum tu? Ha, ha ada tu belum merapot tu potong potong potong je kedua dah beser bila buka film mukminan bin wizray wa may yam wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawant li rabbihi ah apa benda sikit sikit sikit, sikit. Nah, nggak cari tu, oh. ah, tak cari tu. Oh, belum pernah tu. Ingat C tu, ingat B tu, malak. B yang penting Kita nak ingat lah. Apo? Tak temu jeda. Lakilak keruh, lakilak keruh. Laki -laki. Ah, tu habis kita tak mengkufurkan orang Islam dengan sebab yakin jauhkan dosa besar tu yangnya, yangnya. Ah, tu. Mutadzillah pun Itu juga Mutadzillah kalau mati Dalam keadaan Berdasar bersahatan For taubat Tak ada masa cegor Tak ada masa pengakor Manglilatun baina Manglilatai Haa tu Wa mayyamut Walam yatub Mingzambihi Okey Kalau tak mati Dalam keadaan Tidak belum taubat lagi Daripada dosanya Faamruhumu <tik> Fawadulli <lesiones> Rabbihi Pekerjaan dia diserah Kepada Allah Ta'ala Tu akhirnya Al-Alusunawan jamaah sejuk ke dia road tu kalau dia tak bertaubat lagi hmm. ada promosi rilad dak orang ni tak akan boleh masuk syurga hmm. ah tengok-tengok apa kok ya hmm. hak tu dah kisah sebab ni dah boleh melakukan wasil bil tu keluar daripada halqa Bagi hasan basri tu mula-mula mutazili, mu'tazili Orang yang mula-mula gelincir dan keluar daripada halqa hasan basri dengan sebab oh, masalah ni kemudah apa belum berada tu Ah al-jaizun gufra nu ghairil kufri al-jaizun gufra nu ghairil kufri Kerana harus bagi Allah Taala Tuhan mengampunkan akan dosa yang lain daripada kufur Kerana Tuhan kata do Tuhan yaghfiru ayy us Allah la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha dia kata dah, lain pada kufur so, Yaitu yang boleh, empuk Ith ya'idhul gufranu khairi al-kufri Fala nukaffir mu'minan bil-wizri Wa man yammut walam yatub min zambihi Fa amruhu mufawadun darabdihi Nah, tu? Ha ni halailah. Wa ya laji bun takzibu ba'di mirtakab. Apa tu? Apa dia wala tu? Amun bila tak? Jawaharah pula. habis kitab ni. Ha habis dah. Eh? Maka dia kata dengan izan hatinya la ilaha illallah. Ketiga puluh kita tidak menghukumkan kufur seorang yang muslim dengan mengijjakan dosa. Dosa mana? Dosa yang lain daripada syirik lah sifat bagi dosa. Dosok besar yang lain daripada syirik Adapun dosok syirik kita boleh hukumkan kufur. Jadi semua berhala masalah ha, Tidak boleh hukumkan kufut kerana syirik dengan Allah ta ala, tak alat Tapi lain pada syirik kita nak hukumkan kufur dia tak boleh Ke empat puluh Kita niat Kita niat Kita niat tiap-tiap Kita niat pada tiap-tiap Mengerjakan ibadah niat tiap-tiap Jadi -tiap. yani niat pada tiap-tiap mengerjakan ibadat tiap-tiap kali kita kerja ibadat kita kena niat ha, masapita kunci tak soh pula kalau tak niat pada ibadat tu ha, maka kita kena niat kerana nabi kata innamal a'malu binniat maka amalan tu yakad dengan niat juga maka niat pun masuk isu iman juga tu kita niat ha, pada tiap-tiap mengerjakan ibadat apa makna artinya, arti niat tiap-tiap menginjaukan ibadat tu? Artinya, arti tiap-tiap menginjaukan ibadat, yakni Tiap-tiap ibadat itu Tiap-tiap ibadat itu Tiada soh Tiada dibilangkan, tiada diterimakan, tiada soh Malaikan dengan niat nah, Malaikan dengan niat, ya Ini mendapat mengikut pendapat sahab kita syamil inilah Tiap-tiap uh, ibadah itu Tiada soh malaikan dengan niat ya, Maka kita kena niat Tiap-tiap ibadah Malaikan ada beberapa perkara ibadat tapi tak kena niat Ada juga keluar daripada kebdah tu Apakah Malaikan umpama Membayarkan hutang Bayar hutang ni tak kena niat Kita lekat hutang dia tu Seribu Ambil ya Allah Hasil dah Membayarkan hutang nah waytu nah waytu qada ad-dain fardun fardun lillah ta'ala dah aku ni niat ha tiga tan saja aku ni niat apa lagi Allah Allah ha sudah tertunai ibadat membayar hutang bayar hutang ni ibadat weh ibadat bayar hutang tu boleh pahala dia sebab kita bayar hutang Ibadat masuk oleh bagai menunaikan janji menunaikan janji beramanah. Ah, tu bayar hutang tak apa, tak kena ni eh. Ning duk khasyat. Ganoq unta Allah Lui. Dua duk apa? Kerlu kuniat. Betul, <laughs> kerlu tak sah lagi niat Ni ada pun, apa pun. Allah kan sudah. Allah itu hmm, itu hmm, sudah jadi. Menyakan membayarkan hutang, patu apa lagi dan membasuh segala najis ialah kalau basuh naji pun tak kena niat walaupun basuh naji itu masalah ibadat tapi tak niat pun hasil dah amik at you to hasil naji Kain, Kain, Kain itu cuma matahari Kain cuma kait itu cuma pak kita jemo-jemo tengah-tengah hari tengah-tengah pada tu hujan moleh tu lepak gurung gurung gurung gurung tu esok pagi tak ada pakai me pakai tak ah, boleh kalau dia keringlah Ha, kalau tak kering ha, Nanti kering dulu kering. Sebab apa? Sebab hujan dah nyata Semalam Kata itu dah sudah melalukan Ada ah, tempat tu dah Tak kena niat Membahasuhkan dia Suci dah kain tu Boleh kita guna Eh tak boleh lagi Kena niat dulu Ada eh. ha, tak kena niat Dah masalah Allah Membasuhkan najis ha, Tapi ibadat Tapi tak kena niat Mulsanae ni kata Malaikan umpama Yang ada lagi Buka cekat tu Dua tiga empat Kera lagi Banyak lagi Singal daripadanya apa? Menafqahkan eh, anak anak isteri Menafqahkan tu pun tak kena niat Kalau duit-duit anak Hasil pahala nafqah Ini tak kena niat-niat Nafqah aku kepada anak aku pada hari ni Allah Ta'ala Ya Allah duit kepada anak Hasil lah pahala balasan nafqah Dengan tanpa niat Begitulah Masuk dalam umpama Musa Natchi sebut umpama tu Yang ada lagi tu Yang bukan dua tu dah Ada ha, nak kira malam malaikat umpamo membayar utang dan membasuh segala naji masalah. Hak tu kita kena niat. Kena niat. Ah, laih pada niat. Lah. Fly pada tu kita kena niat pada tiap-tiap mengerjakan ibadat. Sebab po kita kena niat? Supayo ilat pada niat. Kita niat itu supaya membezakan ibadat dengan a dengan adat. Kalau tak niat, nak tahu di mana Kata kita mani pun Mani wajik ke mani Saya saja untuk nombor sejuk-sejuk Mungkin hari-hari Adat kita pun manilah Pagi mani, petang mani, malam mani Tiba-tiba hari Jumaat Kita nak mani juga Mani pun tu Niat mani Jumaat Dapat pahala ibadat Sebab apa? Kalau tak niat Tak akan dapat beza Antara adat kita Harian dengan ibadat Yang kita akan kerja Nak mani pun ni Ha, Maka niat itu Membezakan Akan ibarat dengan adat Yang berlaku harian kita tu, <coughs> ha, lah. Cepatlah tu Nak gira, ni. Ke empat puluh asal Empat puluh satu Handaklah kita ikhlas Pada segala amal Ikhlas pada segala amal kita Jujur hati kita Pada segala amal kita Ikhlas pun masuk asyuk iman juga Haa tu Ikhlas, ikhlas pada segala aman kita Yaitu ikhlas tu apa? Disucikan hatinya, hati kita tu Hati seorang, hati kita tu Disuci, dibersih Daripada umpama riak Riak ni wa aman kerana Kerana orang Kerana yang lain daripada Allah Ta'ala Buat aman kerana ingin dilihat orang Itu riak Uh, riak, riak Buat apa saja hmm. Sebab dia lah Sebab orang lahir daripada Allah Ta'ala Tu riak dah hmm, tu. Semaya sunat hmm, Kalau orang tak ramah Aku tak semaya sunat Ni sebab orang ramah ya? Sebab tu aku bangun semaya sunat Ria ha, Jadi ria pulak situ kalau kalau dengan sebab orang ramai Mereka tak sembahyang Kalau orang ramai pun Bersambung semayang Lagu mana Lagu dengan tu hair dulu Lagu tu lah Lagu dengan tu hair Orang ada Orang tak ada pun Kita buat kerja tu Itu ikhlas kita Ini kalau orang ada Orang mula nak juru Semayang apa pun Cuma Masalah Rokak ni Oh Lama ni Tapi kalau semayang seorang cucuk tu Subhanahu bin Allah Subhanahu bin Azim sekali Ya kali. Rasipalah sunnah yang ada. Tapi kalau orang ramai, oh subhanarabbil azim wa bihamdi subhanarabbil azim bihamdi subhanarabbil azim hamdi. Allahumma lakal ruk'atu wa aslamtu. Khash'a lakasami wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi khudami. Walni eh. Benda tu molek baca eh tu. Azkar-azkar tu betul semua hari datang oleh nabi tapi kita baca sebab dengan sebab kita dekat orang ramai makko tu jadi riyo. Tak ikhlas dia Allah Taala dah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisinalahud din. Ha, wa apa pun ingat ikhlas lah rosia kita dengan Tuhan Tuhannya. Malaikat pun tak tahu. Malaikat tahu tak tahu apa ikhlas tak ikhlas. Dia ya, tunggu amalannya. Kita yang apa kita, kita, kita semalat, solat, cukup rukun syarat, betul molat. Ha tu. Ada sesetengah ulama kata sampai ke malaikat atau syaitan tak tahu kata kita ikhlas tak ikhlas sebab tu dia tak dapat menguasai kita kalau kita ikhlas dia nak tipu kita tak boleh dah syaitan dia tak tahu ada ulama kata lah, dia tengoklah umur katalah dah tapi sekali-sekali pun dia nak, oh dia tak tahu ke mana boleh uh, ah kalau dia tak tahu benda dalam hati gitu macam mana bolehkan balas dendam tu hmm, tapi dah sing umur Kata Saya tak Saya dia tak tahu senggol syaitan pun tak tahu Ikhlasan kita rosiah kita dengan Allah Taala yang ikhlas ini nyata kalau hadith, tengok hadith Hadith hafazah Malaikat hafazah naik ke langit tu Kalau tengok hadith tu nyata juga kata Malaikat tu kena tipu Kena tipu, amalannya Malaikat bawa naik tu, Malaikat anggap Kata amalan tu, wadah tu dengan penuh Dengan tawajuh dengan apa yang. Tapi akhirnya bila sampai ke langit yang ketujuh Dibunyi seorang Allah Ta'ala kata Hei Malaikat, muh ni kena tipu Mata, Ya tipu muh tapi ya tipu ku tak boleh Aku tahu alamul ghuyu. Aku tahu sangat-sangat bendoh. Hak dosia dalam hati. Ha kena ikhlas weh. Ha ikhlas. Ikhlas pong ikhlaslah. Lah. Ha lambut. Ikhlas ikhlas pong. Pak tu tak sahih. Si? Ikhlas ikhlas pong. Kena bayar lagi ke tak? Ikhlas ha, ikhlas pong. Ah ikhlas ikhlas pong. Ha tu hak tu tak sahih. Si? <laughs> Dek ikhlas dia tak pong doh. Ikhlas suku. Dia tak ikhlas tu, ya, tu hati mu dengan tu deh. Yang ada pong oi, pong tu tak ada. Iklap kelapong. Ha. Tapi kau ayi pagi ni iklap iklapong dah. Kau ayi ni letih juga. Kena bayar iklap iklapong. Ha, ada got tu. Mai pong mai. Eh uh, tu. Habis. <coughs> Banyak dah. Ha, habis itu. Dan ujub, ujub ni apa? Ujub ni rasa heran diri Mengherankan diri Dapat berbuat ibadat tu Aku yang rasa aku Rasa aku tu ujub Akulah boleh buat benda ni Oh, tengok aku oh, ini. Boleh buat semaya Pak Rakaat Ok lah, tak boleh tu aku je Aku je Aku je ha, tu. Mula jadi ujub Mari Kawan kita tidur sekali lagi bila Kita pada malam itu bangun tahajud Kalau lain tu, Krok, krok, krok tidur habis Kita bangun tahajud seorang kita Kawan jurnya Rokoknya Sujudnya Dengan doa Dengan keluar mata Ya Allah Kena ha. ajak tu Hei begini-gini Lepas tu bila sudah semaya balik tengok kawan-kawan dok tidur hmm, Tengok Duduk tidur Malai ni cool lah ha? uh, Cool Jadi ujub pula Wabdah, sikit-sikit pun Tak oh, boleh pula Aku, aku, aku Nak menghilangkan wujud, kena ingat ni Allah Ta'ala Alhamdulillah, Tuhan Taufik aku boleh buat Mujud Alhamdulillah, Tuhan Taufik aku boleh buat tuh, tuh. Ha, tu menghilangkan perasaan wujud Ini tak mari, je mari Aku je, ya, aku je ya. Tengok aku mengaji Kawan tak mengaji malam ni Tengok aku mengaji hmm, Rasa kena jaga jaga tu wujud Wujud Ah, tak boleh juga tu Jaga hati kita Habis tu dalam hati Tak ada orang tahu dah Kemalika kita ya, Dengar Allah Ta'ala ah, Lepas tu Satu lagi Sum'ah Dan Sum'ah Sum'ah ni ke apa Ingin di, Disebutkan orang Disebut orang Ingin uh, Ingin uh, Disebut nama kita ah, Kalau orang sebut nama ni Yang ni Pak oh, ma'an tak ada Sedap Ya kena waktu yang orang sebut nama dia, barulah dia ya, rasa sedap tu sum'ah, tak saya kau Bila dia lupa Belum baca Qur'an ala ala ala Bismillahirrahmanirrahim yasin Sok dia ya. Wal hakim Ada orang lalu lagi Innaka la minal mursalin Nak berdua bahasa, orang dengar ala siratil <tuh>, mustaqim tak ada orang tak dengar lalu tu we orang dengar ha, Itu ay turiyo riyo patu akhirnya oh ya dek mak dah tadi ya, mak dah masuk kot esmo dah ha sunah pula nak ke sunah tu patu hmm, tengok ku yang le kaca ni ha jadi unjuk pula tok tak tak kena likung yang itu belako rugi rugi tak dapat lepas aksara pun habis Aloh pun boleh Letih mm. Jadi tu email kan? Orang ramah Tarik sedap lah. Masya Allah Kalau orang baca sikit-sikit tak apa Kalau orang sikit-sikit Baca tempat cepat kita ya Kalau orang ramah Alhamdulillah Mereka sudah tak sudah Sudai-sudai Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Itu buat sorong Bayar juga tu Masa Allah riak ke Nah, ha, waktu susu, pokai ber, azal, azal, azal, pakai nak kawan hati. Kalau bila tu heavy ya sikit itu ujian, satu nikmat dan ujian besar terhadap amalan dia. Hmm. Kalau pikas dan sikit, <coughs> awal ni, dah hari ni, awal, hari... awal. Oh, nu, ingat yo, asal word kanggama tu, ya, tu bilam kok. Niat waktu tu Buah jiwa dia kata Ya ni lah Duduk azan ni masih haram uh, Untuk negara ni Jaga hati kita Sebenarnya orang azan Yang semata-mata harap, haram Al Sa Al-Qamil SAW Masuklah syahid juga tu Kita mengadil kita apa Khuridah lah kan? Masuklah syahid juga tu uh, Apa dia Muqtasi bin azanahu Muqtasi bin azanahu Masuklah syahid kalau dia mati akan dapat mati syahid. Tapi kalau hati yang ikhlas sungguhlah kerana Allah Taala akan dianggapkan syahid akhirat juga bagi mereka ni. Ha ah, tu kalau kita dia tak ikhlas tu habis juga kerja. Saja juga. Wallahu jazbillah Semua tu minta jauhlah ya Allah. Habis itu Bapak dia kata dalang nyo lain daripada riak. Mujur soah banyak lagilah. Ha ah, tu buat benda lain daripada tu. Allah, bukan kerana Allah buka kerana Ta Allah taala ada tak, tak ikhlas waktu jaga eh uh, ikhlas ikhlas guna no. keempat dua taubat taubat hmm. taubat apabila mengerjakan maksiat apabila mengerjakan maksiat kita taubat apabila kita mengijjakan maksiat bukan wajib taubat itu wajib pada tiap-tiap kali mengijjakan maksiat Hukum dia Tengoklah kitab Riyadu Suri Di mana saya sebut Wajib Bagi tiap-tiap dosa Bila berlaku dosa Wajib taubat Tapi tak taubat itu Kita Tapi wajib atas kita taubat Kita menanggung-nanggung taubat itu Menanggungkan kewajipan kita Wajib taubat Bila berlaku maksiat Wajib kita taubat Tengok Allah Ta'ala Taubat uh, Tubuh ilallah jamia Hmm <coughs> taubat daripada segala maksiat. Betul maksiat kita dengan Tuhan lah Ah Tuhan kau bila kita melakukan maksiat, selagi segera taubat. Takut mati dulu tak ada. Tak ada nak taubat. Ah susah. Makko kata ya taubat apa? Mano? Apa bila mengelojorkan maksiat, bila kita yang melakukan maksiat tu kita taubat. Yaitu taubat tu apa? Kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah Apa makna kembali kepada Allah? Kembali di sini Kembali dengan menyesal Kembali dengan menyesal Itu syarat yang pertama bagi taubat Kembali dengan menyesal Menyesalkan diri kita Sesah diri Sesah, sesah. Mana tanda kata sesah? Sengah bertandanya air mata keluar Sesah dah. ke okay, mulut je sia. Buang sia. Hati tu nak pula. Siaq wak. Oh siaq pula sia. Hati tadi sesar ni dia mari dari hati. Sesarnya datang dari hati. Sesar daripada barang, daripada perkara, daripada amalan yang dikerjakan kesalahan. Amalan yang salah, benda yang salah, kita sesar daripada benda tu. Kita berlaku minum arak misalnya. Sesah daripada bahagian yang dikijau kesalahan tu Sesah dah Sesah dah Maka nafsu kita Kalau duduk masih dalam keadaan uh, Nafsu amarah lagi Dia tak akan hasil kesesalan tu Sesah tak tak Dia kijau masih apa ni Biasa Biasa biasa. Perasaan sesam ni tak datang Dia tak suka dengan nafsu yang Lebih tinggi pada amarah tu Bila kita menjahadah Dia tinggi sedikit lagi Sampai kepada nafsu Lawamah beliau lawa mahmula i adalah mencelokkan diri dah tentang kesalahan yang kita laku biasa umum tidur tu umum bila <tuk> berlaku semua dia rasa nak otak rasa nak ikak diri dia ha dekat -ha, kesalahan yang dia laku tu memang tu lalu Salah mohon tu sesal yang kerja-kerja menangis a uh, menangis Sesat Syarat pertama Nak sah taubat Kena sesat Tak sesat Tak sah taubat Bukan astagfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Habis dah Hak tulah lah Taubat Si roh je Bukan syarat Bukan syarat Kalau baca Kalau astaghfirullah Sampai sejuta kali pun Dah sah tak akan di Tak akan dihapus, Tak akan terhati Mata taubat Kalau kita tak sesat Kan daripada kita tu Ya hasil benda 3 syarat tu Cuma boleh pahlaw kepada kita istighfar tu boleh pahlaw lah Cuma ia tak akan selesai Masa Allah dosa kita tu Tak apa Sesalkan daripada barang yang dikerjakan kesalahan tu Serta meninggal Ini syarat yang kedua Sesal serta meninggal Berhenti Meninggal ini berhenti Daripada maksiat yang ia kerjanya Maksiat sana tu Ia kerjanya sesat Ia berhenti Oh, lah aku, sesaklah aku. Tangir tak roq lagi. Tak tangir penuh. Susah weh. Aku ni lah kena jahat lalu ni. Apa pula? Tu nyanyi dengan tu hemat main-main -ma -ma pula dengan komban tu. Sesah seto berhenti. Ah, uh, tu. Hmm. Sesah, sesah aku tu sige. Sigi, sigi. Aiy, tak apa? Bagai sedikit apa namamu? Tuhulah ya. ya. Uh, apa dia? Jadi gokalu, kita. Allah bersihkan tak? Jadi gokalu. Sesah, belumlah sesah. Sesah apa tu? Tu berhenti. Beradu daripada amaleh yang kita buat tu beradu waktu berhenti daripada benda tu. Jangan kerja dah, peketawik dah, cabuk daripada benda tu. Jangan dah buat dah. Ha, dulu dah biasa makan reboh Masalah Sesah daripada permakanan reboh tu Lepas tu dah makan lagi Tadi-tadi ha, Jangan dah berhenti daripada makan Wahagadah Lepas tu lagi pula Serta meninggal Daripada maksiat yang ia kerja Dan serta putus Ini syarat yang ketiga Untuk suatu abang Dan serta putuskan hati Jadi berkeazaman hati Azam hati Teguh hati Kejap hati kita kemah dah satu 100% dah daripada hendak kembali kepadonyo putuskan hati kejapkan azam gati kata tak akan kembali kepadonyo kepada maksiat tu tak akan kembali dah atau umpamanya nyo umpamo maksiat jadi kita azam wal, wal wal wal azmu apa nama Wa, dari dalil sul dalil salihin tu biasa bab taubat dia sebut, ada sebut dalam syarat mai Imanawi sebut hmm. apo dia hmm. wal wa azmu alla ya ilaihi abadan dah alla ya ilaihi abadan dia tak akan kembali kepada benda tu selamanya dah kalau cukup tiga tu syarat kita sah so. dan taubat hati mu taubat cuci kelap at ibu minazmi kaman la zambala kemana sembala dia dapat Tawabat pada dosa, dia sumpah tak tak dosa dah, cuci kelep Paya dah sampai ke tahap tiga-tiga syarat tu hmm. Dah je haram kata ya? <laughs> ada pulak, uh... hmm. Ya, ada ya, ekor pulak tu Tawabat tu Lakin jujat di Tawabat tali maktaraf Wafil kau buli rak yuhim kau dikalap Ya, echo pulak, echo. Cari, biar cari Ha tu. Eh masya-Allah semua dah. Ngapang-ngapang, start ngapa. ngapa. yang Johor waktu lengkap. Lengkap. Segala kita tidak lusna ada semua. Kita boleh waktu baik syahid dengan mati tu banyak. Tiap-tiap artikel yang memakai telinga benda ni, ada hubungan kait dengan tu. Ada sebut. <tuh> Habis putus hati, azam hati bahawa tidak kembali kepadanya, kepada maksiat tu dan mengembalikan segala ha ni hok ha, ning syarat yang keempat sekiranya bergantung dosa tu dengan hakul adam dengan anak adam kena cukup tak cukup ni tak terima god taubat dan mengembalikan segala mazlum segala perkara yang dizalim tu yang io ia, ia, ia seorang ambil yang io ia, ia seorang tu ambil duit orang dia ambil curi duit orang dia ambil curi mari Lalu tu dia kena tak klik duit ayah curi tu barulah Allah Taala terima taubat dia. Sebab tu kalau dosa hak kita, kalau dosa dengan sebab dosa yang berkaitan dengan kita dengan Allah Taala tu mudah, mudah. Mudah kita sesal, mudah kita minta ampun. Tuhan Maha mengampun. Tapi kalau bersangkut dengan anak Adam, Hakun Adam susah, susah. Susah nak amik. Oh, uh, Tuhan tetap akan ampunkan kalau Tuhan Maha adil, Tuhan adil. Sebab dia bayar tu Allah oh, Duk pesa Duk omlik Barang-barang tu ya, hmm. Bahawa sik warak lah Allah oh, Macam bahawa sik warak Bahawa sik warak nak uyak kata Warak tak warak pulak dulu. Dia pergi semuanya di masjid Jumaat hari mahat Dia kepada masjid Bila dia sampai ke masjid Bila dia keluar daripada masjid Bila sampai di pagar Di pagar masjid Dia akan Aku nak kasut aku nak nak nak dia tu tak tak tak, tak dulu aku keluar pasal semua daripada kasut dia daripada daripada apa selipar dia pasal tu dia kata takut aku bawa pasal masjid kepada rumah makanya adalah hakku masjid Ini pasal hak masjid takut takut aku terambil barang tu klik kepada rumahku tempat aku tu lalu kita lagi omo. Bakat teh slipak ore pula dah. Kalau slipak kita ni buruk bakat teh oleh moh baru sikit kau orang ore. tu Hakun Adam tu besar. Hakun Adam tu besar. Tak akan dok musim lagi amat, tak akan boleh masuk Segon sebab ni. Dok cari tue hok. Tue hok tu tak habis. Beh. Hayat gua molat tu dah. Allah. <coughs> habis Habib Cui Duk mengupat lah satu Mengupat ni satu Hak pun adam Yang bergantung Ya takkan Habib malikian minta maaf Mengupat Berkata apa semua Kena minta maaf Matam kita syafi'i Kena minta maaf dengan cara tafsir Baulah soh Tahu bak itu Kena cerita Habib kata Ayah saya ni ambil duit banyak tu Mula-mula make rm Yang kedua tu nampak Demo ralik Tapi make Yang ketiga tu Tekas tu Asal tak dare juga Nampak demo duk-adak Kawai make RM50 Sudah cerita lebih Tak memadar dengan kau Dari kawai curi Curi-curi duit curi, curi demo ni Minta maaf dah eh? Tak mado, tetap sin Satu persatu ah, tu Tuhakun Adam Jangan bergantung dia Susah cusah taubat je tak lepas. Ha dah kena uspa dah. Ah lagi pula. Maka kata musanneh kata itu kena kembalikan segala mazlum yang ia mek tu. Kembali kembali kepada ampunya nyo ampunyo bagi segala mazlum tu. Kita mengkembali kepada tuan dia, tuan bagi mazlum bagi barang yang kita zalim tu. Kita kena khalik itu aja. Ya Allah, Ya Rab Itu oh, jaga tu Sebab tu kena jaga malak Ini kena buat main-main Ah, -main. oh, siap lah kawan ni Pesamik nasi syarik itu tak bayar lagi Ah, oh, misalnya, kena ingat malak Kawan jual si minyak itu tu Kita tak ada niat ke apa, kita mik mik dulu Kalau kau bayar, kau bayar, lupa Lupa Banyak buku dah juga dah Nak malak tu, kawan duit dah cukup, mohon ni oh, Cepat oh, tak boleh, aku tak boleh yang ni, boleh buat main uh, Dia tak hantar hok dia dulu Hok dia tu Nyanyi hmm, Tajam <tajuk> tu dah Tapi nak no, ya kata benda sikit-sikit pun nyanyi main Haa, uh, hok tu lah tu Sakup panik tu uh, Habis itu Ke empat puluh Tiga, sobat atas balor Yeloh kok ni Masuk Sobat di atas balor, tu yang datangkan balor Kita sobat dan atas mengejaukan ta'at Soba atau mengejaukan ta'at Kita nak semayak oh, Lutih kadang-kadang Tapi mesti nak soba Soba itu pun masuk dalam syu'abul iman juga Dan daripada mengejaukan maksiat Soba daripada mengejau maksiat gitu. Nak kerja maksiat nak soba enggak? Maksudnya daripada meninggalkan Mengejau maksiat ni, Daripada mengejau Yang ini daripada meninggalkan kerja maksiat nak tinggal kerja mak siap pun susah juga weh. berhajat kepada kesabaran yang tinggi. Ha. Ayuh. Lagi lagi orang hobis sini lekat, pasal lekat dadah macamalan dah. Orang yang pernah lekat dadah, patutnya berhenti dah berdadah tu. Tiba-tiba bila tembung hati kalau belum habis lagi, ayo nak lupa lagi. Hati dok ingat atta tu walaupun nak buat cuci je ni tapi bawah pa bawah patap tu dok keruh lagi tu tak habis lagi masa tu perlu kepada yang tinggi kalau orehello dah dah dia rasa rasa itu oni dah wasono wasono poso lapak le poso lapak le waktu berhajat urang kesabaran banyak sabar terlebih nak maksud ya tu nak lupa tu. Lalu yo, lalu yo, lalu yo asalai dah. Mendel lekai, tapi lekai tapi lekai tapi lekai tapi lekai tapi lekai tapi lekai tapi tak payah lupa. Itu berhajat kepada lekai yang banyak untuk lekai Untuk lekai tapi lekai tapi lekai tapi lekai tapi lekai tapi lekai tapi lekai tapi lekai Mula-mula oh, tu. Mula-mula ya, tu. Mula-mula ni soba tu letih dah. Soba tu. Oh, kena kena pergi. Kena pergi hebat juga oh, oh. hmm, lama. Lama-lama apa lagi. Tak apa lagi. Lama-lama eh tu. Ha, tu pernah soba tak lama. Kadang lima tahun tu tujuh tahun tak jadi lagi. Tak habis. tak habis. Berhenti tujuh tahun dah. Tak habis lagi tu. Patak dia duduk tu lagi Nanti orang kosek ya, dia kosek Klik Cemas mula Yang Yago Nak berhabis tu Kanan lupa terkali lah like, Ibadat Lenggan like, jiw Lama-lama InsyaAllah mudah ya Habis lagi Haa Yago-yago ya, tu dah. Lagi pula je kata <laughs> Ke empat puluh Sobat tiga tu lah Ingat Sobat ada tiga jenis Ke empat puluh empat Syukur Terima kasih Atas segala nikmat Allah Ta'ala Ni'mat tu hewi kita, kita syukur, terima kasih dia Syukur tu dengan dimukabalah Dimukabalahkan, dibetulkan, dibetulikan Dengan puji bagi Allah Ta'ala Mukabalah di, di, dimukabalahkan dan di, apa dia kata? Mukabalah ni Dibetulan, dibetulkan di, di, di, Dibetulikan Jadi kita syukurkan ni'mat itu dengan dibetulikan puji bagi Allah Ta'ala kita syukur dengan kita puji ke Allah Taala. Allah mana? Allah yang memberi nikmat itu, Tuhan yang memberi nikmat tu. Bila Tuhan kita nikmat, kita syukur atas nikmat tu dengan dibeqobalahkan puji. Ha, ah, ni kata apa? eh. Di i eh, paiero ya. Dibetulikan akan puji. di di apa ni mengqobalah? Bereda tu bereda, tapi sudah oh, berasa Melayu Muka lawan di di di di <laughs> oh, di betoli. Oh, kan, itu di puji, di betoli kan, di betoli kan. muka bawah akan, akan puji bagi Allah Taala. Allah yang memberi nikmat itu. Syukur tu banyak bahasa Syukur dengan lidah dan perbuatan dan dengan hati atau takluklah syukur. Syukur atas segala ni'mat tu dengan lidah kita Dengan bawah lidah kita Berzikrullah Berzikirkan Allah Alhamdulillah Subhanallah Berzikrullah itu pun Sudah mensyukurkan dengan lidah lah. Dan dengan perbuatan Syukur dengan perbuatan Mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Syukur dengan perbuatan Menggerjakan apa yang disuruh oleh Allah Itu dikatakan kita syukur Ha, tangan tuan, Allah Ta'ala suruh ambil tangan Tuak benda buah Kita guna benda tu Maka dinamakan kita syukur Dengan Allah Ta'ala Dan dengan hati syukur ha, dengan hati Yang hati sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ha, Takut kepada Allah Harap kepada Allah Itu syukur dengan hati kita Maka masuk dalam bagai syu'abul iman juga Maka hendaklah ia Maka hendaklah ia Ia seorang tu kerjakan gunakan segala nikmat yang diberinya diberi kepada seorang maka hendaklah ia seorang tadi kerjakan jadi gunakan segala nikmat yang diberinya diberi kepada seorang itu kerja-kerja dengan guna-guna dengan ibadat yang jadi akan dio akan segala nikmat tu jadi keranonyo kerana ibadat tu stop money dah mai dah mai pet tening tak tak lima lad money tu ha tu habis habis dah ha, habis itu jadi kita kejerkan kita kena gunakan nikmat masalan tangan kita tu hari tangan kita ada satu nikmat kita gunakan tangan kita yang diberi oleh Allah taala tadi kita guna kerja dengan ibadat dengan apa kita kata dengan uh, bila zikrullah Dengan tanya Masalah kita bilang tasbah Ibadat yang dijadikan Akan niat akan, mat akan tanya tu Dijadikan kerano Kerana ibadat itu Allah ta'ala jadikan niat mat itu untuk apa? Kita guna untuk benda tu Niat mat matah itu yang jadi untuk apa? Jadi untuk melihatkan akan Benda yang baik Baca Quran uh, Benda hadith Baca hadith Maka kita gunakan Niat mat tu Kerana benda tu Kerana niat mat uh, Kerana benda yang Allah ta'ala jadi itu Ha, tak domain lah dah aku fikir tengok ke 45 zahid zahid io io seorang tu daripada dunia ha, zahid plot dah zahid, zahid daripada dunia Apa mana zahid ha belajo zahid io daripada dunia dunia yang halanyo yang halan daripada dunia dan yang haramnyo yang haram daripada dunia sama ada pekerjaan tu pekerjaan yang halal atau pekerjaan yang haram daripada dunia kita zahid daripada benda tu. Apa makna zahid? Iaitu zahid tu benci daripada dunia. <laughs> benci dunia, benci ku Benci bukan makna benci daripada dunia benci dengan makna kita tak ambil dia dah. Benci dengan makna yakni hati tak terikat dengannya. Maksud iaitu benci daripada dunia yakni hati tidak terikat dengannya hati tidak terikat dengannya orang yang hati terikat dikatakan kasih dan cinta kalau orang yang hati tak ikat uh, orang yang hati tak terikat dinamakan benci ah ha, benci ku ha, kamu kebenci beso kalau benci dunia lu dak alio ha nampak bingit onapoh lemut benci dunia. Bukan bermakna benci tu. Bukan semua benci dunia, buat lagu tu dak. Maksudnya hati kita tak tertamak dan terikat dengan benda tu. Kalau ada banyak mana berhartalah tangan kita, ada sejuta, ada puluh juta pun, banyak mana pun, hati tak terikat. Kalau hari tu tidak ada dalam tangan kita pun hati tak rasa apa-apa. Ha -apa. eh, itu Dunia duduk dalam tangan saja Bukan dalam hati Sebab itulah ulama Allah kata Kita duduk dalam dunia tak apa Jangan bagi dunia duduk dalam Duduk dalam kita ya. Itu tak boleh ha. Dunia dalam kita Kita duduk dalam dunia Tapi jangan bagi dunia duduk dalam kita Tak nak masalah ha. Tengok ahli ahlillah, ahlillah semua Kaya-kaya pun berlainah Oh, dapat kemewahan ke, ke nikmat tersosial belanya tapi mereka hati tak terikat yang benda tu panggil zahid zahid zahid ada banyak jenis ni zahid sebab Sufyan Sauri zahid apa jenis jeni makan sedap Sufyan Sauri oh uh, zahid dapat sing pakaian mewah pakaian hebat-hebat ah ha, tu Sufyan Sauri zahid betul tu hati mereka tak terikat tok dawak pun zahid tapi pakaian makan oh Sufyan Sauri ni makan banyak banyak Tapi kita tak kata Kosa apa dia tu Tapi maka banyak pun Ada sahabat dia kata Aku tengok semua yang sorry Maka banyak Sengok kami ni mencelorkan dia Dalam hati kami Hati kami mencelorkan dia Tapi selepas pada maka Dia tu Kembali kepada rumah Dan mendirikan solat sampai ke tengah malam dan sangat banyak mendirikan sembahyang dan mengangi kepada Allah Taala sampai ke subuh. Saya anggap kami kesian pula kepada dia. Munolak nak telo, kita ni makan banyak, tidur banyak. Mereka makan banyak ibadat lebih banyak Pada makan lagi. Ah ha, tulah lah, belilah. Ha, ah tu zahid, zahid dunia. Tak terikat benda tu. Kalau batu ni Kalau lalu hening Dia ada mas tokoh Dalam kocek dia Lalu hening hari ni Ambil pegang hening boleh Gitu-gitu ya Karena Batu dengan uh, Tokoh batu dengan tokoh mas Sama harga yang di sisi dia Dia rasa beza apa? apa Kita tak kalu-kalu cari kat lain Kayu ada tak hal lain Ha ni tak lain Haktu bukan tokoh sekut ya Tu pun Dekat dah Tertikat hati dengan benda tu Ayah juga tu Haa tu zahir Hati bukan makna benci Benci dengan makna gitu Tak tinggal terus tak Hati tak terikat dengan benda tu Dunia mana Dunia yang banyak tipu daya Tipu saja dunia Tipu daya sahaja hmm. Allah Akbar. Rumah 10 tahun Nak hipung duit untuk nak Buat rumah Besar Buat rumah Sudah buat rumah Tahun yang ke 10 pada 1 Muharram lah, nak kiralah hajat weh sembahyang hajat ha sembahyang hajat sudah naik rumah baru ha memang upatamu bawa furniture tu mari masuk apa mari nak kemari sofa sofa what, nak hari yang kedua wak mari apa lagi segala kelengkap persalajah enjing basuh peti sejuk hari yang ketiga mari pula mari tu mari Hari tepat mari pula tepat mari yang kelima mari pula penambah mari Cuming tu ciumin ni oh, mari. hari yang kelima mari pula oi siapa ke jireh tu kecil tak ma. oh tu mari hari-hari serabut perut sangat ni benda tu khabar apa harta apa apa hari yang ketujuh bawa turun Waktu tunggu, tak ada nak ada. Ayun tujuh. Waktu rumah nyat tu wei. Oh, nyat tu wei. Hello, tu rumah nyat tu Tu menipu. Dunia ni tipu. Tipu saja hok dok hipo-hipo mari kabar-kabar. Kabar-kabar? Hai, tak ada boleh makan le waktu. Nipu. Nipu Nampak dia buat kita tapi nipu. Ah, uh, tu takde nak guna juga. Waktu rumah nyat tu eh ha, tuduhnya yang menipu ni benci daripada benda tu malaikat hania kata tadi ni ni, ni, ni, ni. malaikat yang terdapat tiada yang mesti yang, yang berhajat ya daripada nyut daripada dunia Malaikah hendak sekadar hajatnya ha, ah tu habis itu <coughs> tengok tu lah hmm, masyaallah azahid Al ni lahir dengan amalan usaha mm <coughs> Ke enam, ke empat puluh Ke empat puluh enam Tawakkan serah diri Serah diri kepada Allah Apa makna tawakkan? Iaitu tawakkal tu Berpegang atas Allah Ta'ala Berpegang di atas Tuhal Pegang atas Tuhal Pegang Pegang hati-hati kita Berpegang dan bergantung dengan Allah Berpegang atas tuhai. Allah yakni hati bergantung dengan Allah Ta'ala bergantung dengan Tuhan hati kita berpegang ini bergantung dengan Tuhan berpegang tu pada segala perkara nyo perkara bagi seorang tu tiap-tiap perkara yang bergantung dengan Tuhan ya tawakkal tu alallah keluar rumah no hendak keje tawakkal tu alallah keje saya seruh kepada Allah benda tu saya seruh kepada Allah benda ni saya seruh kepada, kepada Allah semua hmm. tapi selepas pada kita azam dululah faiza azamta tawakkal alallah bukan serah semata-mata dengan tak tak berkat zaman pula tak ada jugak. Serah semata-mata. Motor, bawa motor gi, anak kucing dekat situ, saya serah kepada Allah. Serah kepada Tuhan. Jiwa jaga pun tu saya. Lembu, payah, lembu-lembu tak dak tamak dak, serah kepada Allah. Bukan macam manusia itu. Setegoh syariat, hukum pandai dengan syarak pula syari'an suwa kita jaga dulu. Sehabis-habis kuasa kita kita jaga dah, lepas tu kita serah kepada lah sebab tu dia kata fa iza ajamta tawakkal allah bab tu jibril alaihi salam pada malam nak tu tamak juga jib, tamak juga akan borok ingatlah borok itu kalau tubuh sumo tak nak tamak dah je nak pergi lari ke mana lagi borok tapi dalam keadaan at jibril tebuk juga akan batu sokrah tu dan ditamak akan borok juga tamak apa itu nak no, ajari ibrah kepada kita juga bahawasanya apa ikhtiar itu tidak menafikan tawakal kita tamak nak jaga, oh tak menafikan tawakal ni tu Dah dah ha. ah, Kau ti mulai rumah, kau ti-kau ti-kau ti Nasib kepada Allah ni, buka pintu, pintu dah buka Tawakal kepada Tuhan eh. Tuhan jago. tu, hmm, klik marilah dengan habis tu Tawakal Poh orang mulai curi pun tawakal <laughs> ke Tawakal kepada Tuhan lah, hari ni Aku boleh takut tawakal ke, macam mana je Tawakal tak mulai <laughs> lah tu Kena ha, berazam Lepas tu kepada Allah Serah kepada Allah Ta'ala Tawakkan tu Alal ha'i illa dila yamu tu abadad tu Dan meninggalkan Dan meninggalkan Berpegang hati nyonya, nyonya seorang Meninggalkan bergantung hati seorang tu Tak bergantung hati Kepada masih masiwallah Kepada barang yang lain daripada Allah Perkara yang lain daripada Allah kita tak gantung Bukan gantung dengan manusia dah Walaupun kita duai tu kedah kita kita suruh anak koli kita jaga hati kita tak gantung anak koli ni. Ku jaga molek. Mulut kita ya, suruh jaga hati kita gantung tu had. Ya Allah, ku serahkan kejaan ku kepada Aku tak cerah kepada buat ni. Ku serah kepada-Mu ya Allah. Buat ni ni buat lupa tahu mana nak tidur kan aku tak tahu. Buat ni aku serah kepada-Mu ya Allah. Jadi gantung kepada benda yang lain. Ha ah, itu. Jangan biar tertumpu kepada benda lain kepada Allah Subhanahu taala. Apakah masyallah wallah bayar kepada masyallah wallah daripada segala asbab-asbab. Segala asbab-asbab. Ah, kita jangan gantung hati kepada asbab, cuba gantung kepada musabbibul asbab. Yang melakukan sebab itu. Ah, kita nak pergi kita naik mutu. Mutu tu asbab Bagi kita menyampaikan kepada tempat Yang kita nak Hati kita buka gantung dengan mutu Gantung dengan Allah SWT Bukan asbab mutu Mutu tu asbab ya? oh Mutu pun yang ada Mampuh lah kan? <tuh> Dia buat segala galos Dia gantung hati dengan mutu tu ya, Ingat tu mutu tu lah Menyelamatkan dia dan menyampaikan dia ke tempat Itu gantung dengan asbab Mula start tu bismillahirrahmanirrahim tawakkal tu subhanallah saqrana hadza ma kunna lanamin iridun. Bismillahirrahmanirrahim saya hawak. Tawakkal kepada Allah. Tugas kepada Allah Taala segala kepediaanku. Hati bergantung tu, pada Tuhan, Tuhan bagi selamat. Kadang-kadang minyak duk ada ah siaplah minyak oi ya Allah. Saya ni banyak kali dah. <tuh>. Minyak oi. Ha motor tu minyak. Minyak robih katuk kena katuk jangan jangan jangan tengah. Saya tengok, tengok meter dia. Ya. <tuh>. Tengok. Kalau tengok aku duk gantung kepada benda ni Siap aku ni Padahal ni Paham minyak tu Jangan lagi oh. Tuh adat ni banyak kali dah Tuh adat ni hmm. Minyak sekadar ni Kita tahu mutu kita Minyak sekadar ni Akan boleh lari sekadar berapa kilo ni ya. Dan dia akan habis Pada adat ni Begitu sok masuk ma Kita tahu mutu kita banyak anak Mutu kita sendiri Tapi banyak kali dah Lajak di sepap puluh kilo Tak habis ni pastu bila sampai ke pang tu habis. Ohlah. Sepat tu. Tu habis tolak juga sikit masa bang. Ma. Tapi depan tu. Ha. Tolak juga masuk sikit. Anak tolak juga mengerapijah juga. Enggak boleh samo. Ni kejar juga. E, ah, sekarang kita tak gantung dengan hak oh, tu sebab saja asbab. Gantung dengan tuan bagi asbab tu. E, tapi bukan suruh kita apa? Taksirkan, namun tak boleh semua tu ta'līl kau kena meminyak dulu. Meminyak dulu kepada segala kepada Tuhan, Segera kepada Allah Ta'ala. Ah. Wah bajak. Ke-47, khauf, yakni takut akan azab Allah Ta'ala, takut akan azab Tuhan. Dan raja, raja ni harap, harap akan rahmat Allah Ta'ala. Dua perkara ni kena seimbang. Kena wis kali. Jangan lebih apa di atas apa. Kalau kita melebihkan khuf di atas rajak, kita akan putus asa daripada rahmat Allah. Kalau kita mengharapkan, sangat-sangat mengharap lebih rajak daripada khuf, kita akan berani melakukan maksiat dan ada -da aman. Rasul, rasul selamat di. Tak apa. Tuhi maha Pemurah Tak apa. Waktu hijau ni tak apa. Ada asal so sikit-sikit. Tuhi ampun. Waktu tak apa. Aku isleh. orang Islam. aku ada iman juga. Okey-okeh okay, masa cegur. Baik pada tokpek, pino you know, tu. Aku Jahat-jahat aku pun Ok, masa saya Go Tak pu Tak pu tu lah aman Rasa aman diri Sebab pu boleh awak rasa aman Kerana awak harap Tuhan sangat-sangat Lupakan kau Kepada Allah Ta'ala Berarti dua ni kena Sama-sama berat Takut dan rojak Kena sama berat Kalau berat akan kau Akan rasa putus asal Daripada rahmat Allah Ta'ala Bila awak mahu siap sikit Tak ada aku Tak ada aku Tak ada pada tu head ampung doh ha tu, tu jadi sangat-sangat berat kepada khauf kalau berat rojak sangat harap sangat sangat sangatlah senang dua tu lagi sekali malaikat tu guru kata malaikat satu kedikojah ya. yang disuruhkan banyakkan khauf ketika kita nak melakukan maksiat tekah nak melakukan maksiat kena membanyakkan khauf di atas rojak dan ketika nak mati kena membanyakkan rojak lebih daripada khauf Ha, dua ketika tu ya. kena lebih. Sekalor maksiat ketika melakukan maksiat kena membanjakan kauf daripada roja. Tapi ketika nak mati, kena membanjakan roja daripada kauf. Ketika tu kena harap kerohmat tu banyak banyak. Nenek nah, mati dah, hei uh, mati. Haga kerohmat Tuhai tu hei banyak masuk. Ah tu, ah, tu ingat dah. Hkauf ha, dan roja namanya takut dan harap. Kat Allah Taala. Rojak-rojak <coughs> Harap Tanda kan Tanda kata kita harap Bukan harap ni makhati sahaja tak, Ya Allah harap-haraplah Aku dapat Masa syurga Ya Allah Harap-harap Masa syurga Tuhan malah tak semayah Kau tu bukan rojak Orang pangi. Angan-angan Kau tu taman ni. tak roji Ni kenapa kau tak Ar-rojak Ma koronahul aman dalam mata jikir tu kan? Rojak-rojak ialah barang yang berserta akan dia oleh beramal. Ia tu harap akan rahmat Allah Serta je kerja amah Itulah raja. Wa illa dan jika tidak begitu Fahuwal umniyah Namanya Itu amah neng -neng -neng cerita cerita cerita. Bukan rojak Habis itu Ke empat puluh dua lapan Kasih ia akan Allah Ta'ala Kasih akan Allah Sebab apa kasih? Kerana iyo iyo Allah tu Tuhan Tuhan bagi seorang tu Tuhan yang memberi nikmat kena kasih kepada Tuhan kerana Tuhan memberi nikmat dan ia iyo Allah tu yang mempunyai sifat kamalat segala sifat kemuliaan nyo bagi Allah taala kamalat bagi bagi Allah taala jadi kita uh, kasih kepada Tuhan kerana Tuhan inilah yang memberi nikmat. Dan iyo Allah Ta'ala tu yang mempunyai sifat kamalat Yang ada segala sifat kesepenaan dan kemuliaan baginya, bagi Allah Habis itu Kasih tu dengan Ini tasbih pada kasih Kasih lagu mana bentuknya? Kasih tu dengan mengejauhkan segala suruhnya suruh Allah Dan menjauhkan segala larangan Nya larangan Allah Ta'ala Itu ha, mana-mana kasih kepada Tuhan? Eh? Dan beradab iyo iyo seorang dengan adabnya Adab baginya bagi Allah Ta'ala Adab untuk Allah Ta'ala tu ada Adab untuk Allah Ta'ala tu ada adab, adab. Haa tu Adab mana sifat? Adab yang disuruh pada ketika ha, Arab yang disuruh Disuruh oleh Allah Baca yang cepat-cepat ni Adab yang disuruh disuruh oleh Allah Ta'ala Beradab tu Pada ketika kemudahan Pada ketika senang Pada ketika kesenang Dan kepayahannya Kepayahannya Kepayahan ni kepayahan Pada ketika kepayahan, ketika susah, ketika senang pun beradab dengan Tuhan, ketika susah pun beradab dengan Tuhan. Ketika senang beradab dengan dengan kita syukur, ketika susah beradab dengan kita Sobat, Kalau kita susah tapi kita ngong ngong ngong tak beradab dengan Tuhan. Tak beradab dengan Tuhan. Ah ha, tu habis situ, ingatlah ketika kemudahannya ni pada ketika senang dan kepayahannya pada ketika ketika susahnya ketika susah dan senang kita berhadap dengan tuhan sembo. Ingat wala. Ah tu habis. Ke 49 kasih akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih ke nabi kita. Sebab po kita kasih ke nabi? Kasih tu ilat kerana ia ia rasul tu kekasih Allah. Bila kita kasih ke nabi kita kasih ke Allah, kita kena kasih kepada orang waktu hai kasih hati. Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka iye tu kasih Allah, orang waktu hai kasih. Sebab tu kita kasih. Ingat molek, kita kasih siapa-siapa kasih kerana orang tu Tuhan kasih. Kalau orang tu Tuhan tak kasih, walaupun manusia kasih, hati kita jangan kasih orang tu. Memang kasih orang tu, yo ya tu kini dia maksiat masalah. Tapi orang lain di kampung tu suka dia lah ke Hati kita seorang tak kasih ke orang tu Jangan kasih ke orang tu Kasih ni Domitnya kena orang yang kasih Haa ah, Kalau kita kasih dia dah. Orang tu tak kasih Tak ada kasih Orang kabir tu yang tak kasih Kita ni kasih Oh tu Peluk pula tu jadi baik Dengan sama Islam tu masih muka Dengan kabir senyum lain ni kok oh, tu uh, tak leh ah tukar-tukar sebab tu kalau Wahabi saudara, -saudara kita juga tu pun uh, jangan siapa tu masa kita kena senyum kena kena kena beradab dengan mereka walaupun mereka tu salah paham dari segi akidah belalah tapi mereka ahli kiblat juga ke arah kiblat. Ah mereka hadap kepada kiblat yang sama dengan kita memang. Kena senyum jangan buat musuh orang lah ni. Hmm lainlah muka. Temung tak tegur-tegur apa pula lah. ah, Kita kasih kepada orang yang kasih. Dan alamat kasih akan rasul itu apa? Mana tanda? Dan tanda kasih akan rasul itu alamat kata kita tak kasih akan rasul itu ialah mengikut dengan dia dengan rasul. Kita turut dia. Kalau kita tak turut berarti kita tak kasih. Orang siapa-siapa saja kita kasih Kita turut perintah Retina tu kita kasih sangat ke dia Suka ikut yang nak Ikut yang nak Bersama nak makin tu Cari Bersama nak makin hak tu, tu Hipung duwi Nak beli Kalau kasih sangat-sangat kepada orang itu. Tak itukah Siapa dah hati, nak hak tu nak yawi? Terasa yang we boleh Jadi kasih kepada yang ni Kasih gak, dia beli telefon pungli satu. Tapi bila dikasih kepada Allah, kasih kepada Rasul, Kena tunggu apa, apa? Nabi kata itu lah. Nabi minta apa? Kita buat benda tu. Dan mengijazakan sunatnya, sunnahnya, sunnah bagi Rasulullah SAW. Ijazakan sunnah Nabi dan akan segala perkataannya, mengijazakan akan sunnahnya dan mengijazakan akan segala perkataannya atau perintahannya, perintah Nabi SAW. Nyuh-nyuh tu kena kepada Rabi tu Dan segala perkataannya perkataan Nabi Sabda Nabi Dan perbuatannya perbuatan bagi Nabi SAW Kita kijatu tu apa yang Nabi kata Apa yang Nabi buat Dan menjunjungkan Melaksanakan suruhnya suruh Nabi SAW Dan menjauhkan tegahnya larangan Nabi SAW dan beradab ia ia seorang dengan segala adabnya adab bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beradab bagi Rasulullah adab bagi nabi pengada adab dia uh, ni ning tengok orang selawat nabi orang bangun belako bangun untuk salawat kita seorang duduk buat kerakan tak beradab dengan nabi kerana orang sudah makruh sudah kata perkataan perbuatan itu menjadikan adat untuk menghormatkan nabi Maka bila kita menyelahikan dengan adat itu Maksud adalah kita tu tak beradab dengan Nabi Asalnya berdiri tak apalah benda haruh Tapi akhirnya bila orang mengumpulkan Dan menjadikan berdiri itu untuk menjadikan tanda hormat kepada Nabi Maka kita juga kena sokong Apa saja yang menjadi tanda kehormatan kepada Nabi Mengingkat benda tu tu adalah berjahat adat dengan Nabi ha, Tunggu ulama kata lagi tengok lagi Tahu Syekh Ali Maliki Encik Ali Maliki buat tu Berkat-berkat dengan mulut tu lah ha, Mulut Nabi tu Berkat ketika berdiri tu Haa tu Jadi kita tu lah Bida'ah oh, Bida'ah oh, Bida'ah oh. Tak, tak beradab dengan Nabi lah Ah, ha, tu Wahal kaza Banyak lagi lah ha, banyak lagi Habis itu Kelimu puluh Kasih pada Allah Kasih fillah Dan bubdi fillah begitu. Ara, kasih lain. Bagaimana? Kasih pada Allah, jadi kerana Allah. Fi itu, bi li ajlillah. Kasih kerana Allah dan marah kerana Allah. Kasih pun kerana Allah. Jadi kerana Allah suruh kasih dan marah pun kerana Allah. Kerana Allah suruh marah. Nah, tu malak tu dah. Kasih fillah, kasih kerana Allah suruh kasih. Dal-Burdun Burdun ni marah Marah kerana Allah suruh marah Haa uh, Kasih kerana Allah Murih pun kerana Allah Hak murih-murih tu kerana Tuhan suruh murih Haa uh, tu. Kalau Tuhan tak suruh murih, tak murih Berarti benda tu Kalau tak berlawan, kita tak murih Nampak tu murih-murih-murih tu je lah Haa Nampak murih-murih tu je lah Murih kerana Tuhan suruh murih Haa <laughs> Dia kata apa dia kena muka Dia mah kena tu ha, Habis itu Kelimu puluh asal ha, tu, Ikutlah kita kawan Kita kawan dengan kita sahan-sahan ni ha, Kalau kasih dia pun kerana Allah Taala suka kasih Satu hari kalau dia tu menginjakkan Benda yang ha, menyalahi dengan hukum tu ya, Aku pun sangat bercerai denganmu Walaupunmu tu kekasihku sekalipun Hati dia sentiasa gitu Haa aku ta'murkan kepada Allah Taala aku ni murih tu kerana marah kepada Allah Taala dan satu hari aku akan bersahabat denganmu sekiranya berpaling daripada wasiat ini kepada ketaatan aku sanggup untuk menjadi pegang tanganmu sebagai sahabat pula setelahmu tu hadap kepada ketaatan jadi gitu ha Allah clear ke apa okeylah kerana tu ha semua Habis itu ke 50 as-sasi akan sahabat Nabi yang ansar. Berapa derjer tengok weh. Nah, ha follow balik dah. Balik lu. Esok hotel dah banyak kali. <tik> barang kali. Dah, nota tak banyak sangat pasal tu. Ya insya-Allah. Insya-Allah. Nah, okay padarin hotelah kita hot ni salah apo ho ho ho ni apo ni Nasihat sihat ustaz ya insyaallah alhamdulillah all billahi ni bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ummi inna anjilukal ilmil وَقَلْبِ اللَّهِ يَكْشَى وَعَمَلِهِ لَا يُؤْفَعُ وَرُعْمَةٍ لَا يُسْتَجَابُ نَسَلِكَ عُمْنَا النَّارِ أَرْضَ قَلْطِي بَنٍ وَعَمَلٍ تَقْبَلَ رَبَّنَا أَتِنَا فِجْنَةً حَسَنَةً أَفِ الْآخِرَةِ في حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أَصْلَوَ اللَّهَ عَلَى صِدْنَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ Ya Rabb, na tarafna bi alna na tarafna, wa alna na asrafna ala lazza asrafna. Fatum علينا taufat. Rasilu kila hawa, wa surla na aurati, wa aminir